Műhelyi beszélgetések a városról a városi létről. Köszöntő Önöket! Kulcja Gábor és Géza, vendégünk pedig Rádai Mihály. Na, nem először van műsorunkban, és köszöntjük ismét ezen a helyen. Évekkel ezelőtt még egy egészen más helyzetben, hát gazdasági, politikai és minden szempont más helyzetben találkoztunk. Akkor leginkább arról lehetett szó, hogy mit kéne csinálni. Mostán inkább arról lehet szó, hogy mit csinálunk, vagy mit kell csinálni a fővárosban. De elsőként hát az, arra szeretnék rákérdezni, hogy ugye most már egy év eltelt az mai választások óta. Ami hát nem túl hosszú idő, de azért annál több, hogy ne lehessen beszélni róla, hogy mi történt ez az egy év alatt, milyen változások voltak, és ezek mennyiben szolgálják a, a város további életét és Hát tulajdonképpen a, majd későbbiekben arra szeretnék majd visszatérni, hogy milyen további lépésekre van szükség. Tehát tulajdonképpen elsőre az a legfontosabb, ami számunkra érdekes, hogy mik a legkomolyabb, legkonkrétabb változások, amik a város életére fontosak és jellemzőek. Hát el vagyok bizonytalanodva, mert... Én nem vagyok az, akinek ezekben a kérdésekben módja lenne nyilatkozni. A fővárosnak van egy kommunikációs igazgatósága. Azon keresztül szűrve mennek ki azok az információk, amik publikusak. Én azt tudom mondani, hogy én egy tanácsadó vagyok tavaly november óta a városházának, akinek vagy megfogják a taná megfogadják a tanácsait, vagy nem, uh -huh. döntéshozottali helyzetben nem vagyok és közben pedig, ami hát ennek a rádiónak a profiába tartozik, az a civil munka, amiben több évtizedes munkám van, az közben egyre jobban megnehezül, mert a, nem csak az idei költségvetési évben csökkent körülbelül egy harmadával a budapesti városvédőgyesület támogatása például, de hát a Város és védők Szövetségének, aminek szintén elnöke vagyok, ott is a komoly hiányok mutatkoznak. Tehát állandóan arról kell gondolkodni, hogy, hogy hogyan lehet fenntartani a civil szervezeteket, a civil szervezetőséget, hogy lehet az emberket összefogni egyrészt, hát másrészt pedig amit amikor elkezdtem csinálni, azt újra át kell gondolni, hiszen amikor elkezdtük csinálni a civil munkát, akkor még a Kadár korszak volt. Tehát el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogyan lehet továbbiakban úgy. A, hát a civil az nagyon divatos szó, ezt lett, mint ez társadalmi munkának, vagy önkéntes munkának és hívtuk, Haidanán, hogy hogyan megyünk tovább. Erre nem tudnék most választ adni, mert egyre magam is keresem a megoldásokat. Az egyik megoldás az, hogy jövőre betölténe, 75 et visszavonulok, és akkor szakadjon más nyakába a nehézség. De az igazság, hogy a televíziós műsor, a Városvédi televíziós műsor megszüntetése óta még mindig van annyi becsületem a, hazánk fia és lányai között, hogy azt hiszik, hogy én tudok segíteni nekik valamiben, és azért ezt én nem adnám föl szívesen. Ezt a, tehát megpróbálok még csatornákat keresni. Most éppen arról van szó, hogy a főváros szeretne egy fővárosi tulajdonú televíziót csinálni, és a főpolgármester úr mert tavaly novemberben, amikor fölkérte arra, hogy legyek munkatársa, akkor azt mondta, hogy lesz ilyen telegézők, abban nekem lesz műsorom. Hm. Tehát azt kell gondoljam, hogy előbb-utóbb erre el lesz, és ha mód lesz rá, akkor én boldogan csinálnám. Csak a folytatódnának, a unokán se fogják látni? A műsorai, hát, hogy ez a, a címmel, vagy nem ezzel a címmel ezt én nem tudom, de hogy a, az építészeti örökség megóvására való buzdítás, ami szerintem szükséges ebben az országban, azt mindenképpen csinálni kell. Tehát amikor a magyar televízióban a májusban volt utoljára műsorom, mármint 2010 májusban, és ilyen kódolt üzeneteket kaptam, hogy a kormányváltás után nem lesz kívánatos, hogy én ott műsort csináljak, akkor egyrészt megígérte a televízió akkori megbízott elnöke, aki mostan már vezérigazgató, hogy minden műsoron fölkerül az internetre, tehát, hogy aki kutat az ország épített örökségnek tudnivalói múltja az azokért folytatott küzdelmek után, ezeket megtalálja. Na most egyetlen egy sincs fönt. Tehát van olyan, eltelt ugye másfél év, Többen jelentették magam, és megpróbáltam, hogy be lehet menni, és oda van írva, hogy 236. adás, csak hiába nyomod meg, nem indul el. Tehát nem, nem működik ez a dolog, pedig hát én azt hiszem, hogy ez nem lenne érdektelen, és ha mód van ilyen jellegű, dolgokat csinálni, tehát ha bemutatva a jó példákat, arra ösztönözni, bemutatva a negatív példákat, az ellenösztönözni, aznak a követésére, akkor azt érdemes csinálni talán. A két alása ezelőtt itt volt Fejri Tamás, a Kutatás Erős Hivatal elnök helyettese, valamint György a Védés annak a kapcsán, hogy 173 egyedi védelmet hirdettek ki a Nemzeti Erőforrás Miniszter rendeletében, és még négy területi, tehát műemléki területet védtek le, tehát összesen 177 tételből álló rendelet jelent meg, annak egyike ugye a, a, a sokat emlegetett rappa, de sok minden egyebet is Elevítek, ami volt sikernek fogható föl, de ha másfelől nézzük, hogy mennyi ideig nem jelent meg ilyen rendelet, akkor a restanciára dolgozták föl. Erre szeretnék rákérdezni, hogy most, hogy látható ebben ezen a, ezen a téren, mi, mit lehet érezni. Előre haladtunk, a, a, a kutásörösség védelmében erőből tudtunk, vagy pedig továbbra is nagyon súlyos problémák vannak? Ö, a kérdés föltevése olyan, hogy én magam is ilyen különös helyzetben érzőnek, vagy szóval nem tudom, jól te most fogalmazni, de, de bizonytalan vagyok. Tehát a a Budapest folyóiratnak a következő számában, ami tisztán múlva megírtam egy cikket ezzel kapcsolatban, és az a címe, hogy most jobb. És a most jobb után semmilyen ékezet nincs, mert se nem kérdőjel, se jel. felkiáltójel, ugyanis nem tudom, hogy, hogy mi a fontos. Talán Magyarországon az, hogy valami védett legyen, mert akkor hátha történik valami. Na most azt kell mondanom, hogy a Balázs rendéglőt a második kezdben most bontották le, miután sokat szól őrizetlenül újra és újra felgyújtották, vagy hajléktalanok, vagy más, akinek útjában volt, nem tudom. Pedig az védett volt, és sorolhatnánk azokat az ingatlanokat, amik védettek, például a ófödeákon egy nánay kastély nevű épületet annak idején még az Antal kormány alatt egy képviselő megszerzett magának, és azóta egyfajtában azzal foglalkozott, hogy hogyan lehetne az épületet olyan állapotba hozni, hogy magától összedőljön, és aztán a telekkel kereskedjen. Most az illető már Makón de abban a pillanatban, hogy most a védettség, ami eddig csak ideiglenes volt, jogerőre emelkedett abban a már hirdeti a házat, eladó, mert természetesen nem akar vele foglalkozni, már úgy értem a háznak a maradványait, de hát mi emlék az Andrássy uton a, a Baratti Intézet és az mögött az új melletti két udvaros klasszicista ház, amit Pollák Mihály tervezett, a Nemzeti Mózeum tervezője, hosszan sorolatnám azokat az épületeket, amik mi emlékek, és nem történik velük semmi, mert vagy a az döntéshozó, vagy nem tudja végrehajtatni a döntését. Tehát ki lehet szabni 30, ezer, 30 millió forint büntetést akármire, mint a Paradt Intézetnél ilyen eset volt. Mm. És akkor mi van akkor? A tulajdonos vagy fellebbezés, még elhúzódik három évig, négy évig a dolog, és senki nem lát hasznot belőle. Ráadásul a házat sátatározza senki. Vagy az történik, hogy ráterhelik az ingatlanok a célapjára, tehát magyarul egyre nagyobb lesz az adósságállomány az ingatlanon, amitől egyre nehezebb hozzá kuncsaftot keresni, olyat, aki megszerette és csinálna valamit. És a palettintézetként közismert ház, ami egyébként a MÁV, a Vasútársaság biztosítója építetett bérháznak, ez azért is markáns példa, és mindenkinek feltűnik, mert mégis ott van az operával szemben, a várossal szemben, a város közepén, és lehet tudni azt is, hogy szállodával alakítására érvényes építési engedély van. De hát az mégse akar építkezni az a portugál tulajdonos, aki, aki é. És rengeteg ilyen példát tudnánk hozni, hogy jobb-e vagy nem jobb, ezt azért fogalmazom így, mert akkor lenne jó, hogyha Magyarországon a, a gazdasági vezetés egyszer rájönne arra, hogyha valamilyen bevétel nem folyik be az államkasszába, hanem ezt éppen civil kezdeményezésre felhasználják, ezzel lehet, hogy az állam keres, jövedelemhez jut, áttételesen persze. Én eddig minden kormánynak, a Antal kormánynak, a szoci kormányainak, a rokenbohárnak, amikor a Fidesz volt hatalmon, Mindenkinek elmondtam azt, hogy szerte a világban működnek olyan ösztönzési rendszerek, amik adókedvezményeket biztosítanak azoknak, akik megóvják az épített öregséget, a természetét is. Tehát ha azt várják el valakitől, hogy ne egyszerű palát vagy betoncserepet, hanem olyat tegyen a tetejére, ami elvárnánk tőle mi, akikhez értünk, akkor az illető visszakapja a különbözetet. Tehát a, azért a cserepező munkásra így is úgy is költenie kell, lehet, hogy az egyik cserép helyett a másik drágább, ezt a különbözetet visszakaphatja, vagy a legjellegzetesebb az a dolog még az antalkormány idején, vagy a Horn idején, már nem sem emlékszem volt egy darabig álfa kedvezmény, mi emlék a tarozás, mert persze lehetett visszaélni is, meg nem is, tehát mivel nem lehet. Az a fajta ösztözés, ami nem arról szól a pályázati pénzek elosztásáról, hogy te az én haverom vagy, vagy nekem visszacsengedsz, vagy messző 10% megkapja magáét, vagy hasonlók, hanem egy fix ö, előre kiszámítható ösztönzés, amit úgy hívnak, hogy adókedvezmény. Ez az adókedvezmény lehet ingatlan adó, lehet iparizési adó, lehet áfa, köfa, béfa, cfa, bármi lehet, de a most jobb kérdőjelem, ez éppen ezért, ha úgy gondolom, kérdőjelben van, ha úgy gondolom, nem, mert, mert akkor lenne jobb, hogyha lenne. Ez egy ilyen ösztönzés, és nem lenne érdekelt mondjuk a nagyvásár telep érdemes cseper egy pillanatra megállni és megnézni, egészen hihetetlen a nagyszerű beton, feszített beton ö, csarnoka és a meretelebb épület pusztulása, hiszen a tulajdonos abban a pillanatban, hogy megvette, majd kiderült, hogy ez mi emléké fogják nyilvánítani, abban a pillanatban az összes erezeket leszette, minden összes hajtótablakot kiszedett minden teljéről, és most arra vár, hogy eső, hó, jég az épületet lehetőleg olyan alapotban hozza, aminek egyébként sem baj nem volt, hogy majd ő azt lebonthasson, hogy annak helyére is építkezzen. És azért gondolom, hogy, hogy ösztönzés és felvilágosítás kérdése, felvilágosításból ugye kicsavarták a láncsát a kezemből, más módszer kellene, mert Azért, ha az ember elmagyarázni hogy épít egy lakótelepet, a lakótelephez akkor is kell fűtésközpont, akkor is kell esetleg egy bowlingpálya, akkor is kellett egy teniszpálya, golf, bármi. Na most egy csarnokban, mint ez, ez mind funkcióként elférhet. És akkor nem kell újat építeni, mert ott van, és ráadás az ország védettöregségének része, de nem így történik. Tehát én úgy gondolom, hogy jobb az, hogyha mi emlékényi nyilvánítanak valamiket, mert akkor van esélyük, a jövőben, de az akkor lenne jobb, hogyha valóban lenne esélyük, mert kapnénák ehhez támogatást, vagy anyagi támogatást, vagy el, az el nem vonásától alkalmazható támogatást, de ez a mostani kormányzat alatt sem fog belépni. Létezik-e olyan ország, ahol a, ezeknek a, mondjuk, hogy műemlékeknek, de nem kell feltétlenül műemléknek lenni, mert a, a, az előző korok Ö, értékeinek a védelme ö, a gazdasági helyzetől függetlenül meg tud valósulni. Rengeteg ilyen ország van. Magyarország kivétel. Hiszen egyszerű logikus gondolkodás. Ha nekem van valami, amit megépítettek most középkor, ugye már nem beszéltünk, hogy a Magyarországon nincs rineszánsz, és csak egy-egy kapu Igen. darabka fenn a várban őrizve a múzeumban, de hát végül is a klasszizmus korából még maradt, ez az, aztán a barok korszakából nagyon kevés, tehát például mondok egy példát, Budapesten a barokban épült föl az a bizonyos kóroda, vagy invalidus katonák uh -huh. háza, ami ma a központi városháza, és akkor épült föl a száz éves étterem a Krisztház. Uh -huh. Bezzel ezzel szemben volt még kettő, csak a homlokzatuk át volt már alakítva a klasszizista korban, az egyik a reáltalanodott a 8 amikor az úttörőáróház helyén elkezdődött a fejlesztés, elsőként söpörték el a ne nehogy valakinek eszébe jusson. Bulldozerrel történt még a pincéjét is felülőtt, ott az építkezés meg nem kezdődött, tehát hogy nehogy valaki azt ígyje, hogy azt meg szabad csinálni. A másik a Váci utcában van az újvárosházától két ház, egy kis ház, aminek a barok értékei bent voltak az udvaron, nem csak a honruzata van, meg az udvari részek már nincsenek, ott egy bevásárló. Egy üzlet lesz a szemcélja, nem még biztos. De a dolog lényege, hogy ennek az országnak, amilyeneknek valamilyen okból kifrag nincs -e ez érzéke, és én bocsánatos bűnnek kezelem azt, amit a mi emlékesek nagyon elítélőnek tartanak, amikor valamit, ami szinte pusztult helyreállítanak, újjáépítenek, mert azt biztos, ha megcsinálják, akkor azt mutogatni fogják, és akkor is, ha nem teljesen hű az eredetihez, ilyen törekvések ugye vannak, Dívos Győröt például, vannak másodtakor, akkor az az érzésem, hogy az el tudja tartani önmagát. Sok vita volt a Sümegi Várnál például, hogy szabad-e, tetőt tenni egy olyan házra, aminak csak a felmenő falai maradtak meg az antivilágból. És azt gondolom, hogy szabad, mert hogyha éttermet tudsz nyitni, vagy esküvőket lehet rendezni, bármit, akkor a ház elkezdi önmagát eltartani. Mint ahogy az is vitatárgya, hogy mit tudom én, Krét Kreta szigetén szabad-e helyreállítani a minoszi palota részleteit. És azt mondom, hogy természetesen szabad mondom én, a falon lévő eredeti freskó maradványt be kell vinni múzeumba, és föl kell építeni egy falat, amin ott van ez a freskó másolatban, mert az, akit érdekel, hogy ugye éltek az ókori Krétában, az csak akkor tudja ezt megérteni, hogyha vannak olyan falak, amiből nagyjából tudja, hogy mekkora lehetett egy szoba, milyen magas lehetett, tehát amikor most a központi városházának a volt Kórodának, vagy károik a szárnyának, az átépítésével foglalkoznak. A főpolgármester elhatározta Budapesten, hogy a korábbi pályázatokkal ellentétben nem lesz a Kárvék Körüti oldalon egy csomó ház, hanem ez egy nagy park lesz. Akkor azt gondolom, hogy a parkban föltárt és visszatemetett egykori Pesti Városfal maradványát, egyrészt ezt ki kell nyitni, hogy hadlásra mindenki. Másrészt az egyik végében bizony fel építeni egy olyan magasságú darabkát, amiből lehet tudni, hogy mekkora volt a Pesti Városfal. Én speciált a oldalát, míg a törökkori lődombot is visszaállítanám, hogy hadd legyen mit nézni a turistának, aki arra jár. Hát vannak ilyen példák külföldön, tényleg Németországot, vagy éppen Valsort lehet felhozni példának, ahol nem csátak ebből problémát, hogy herre állítottak, rekonstruáltak, már meg, elpusztult értékeket, és ez a múltjuknak és történelműknek a része, és fontosan tartották ennek a helyreállítását. Nem, nem, Valahogy... kell, nem kell azt mondani, hogy hazudunk, mert a mi gondolkodások azt mondja, hogy egy hamis, ami épül. Én meg azt gondolom, nem, egy kópia. Tehát ha elmész Cézareába például a tenger partján, Izraelben van egy kikötő, amit a Rómaiak építettek. És ott van a, egy csarnok, ami a kikötőhöz tartozott, és hat nyelven ki van írva, hogy ez kópia, rekonstrukció. Mi akarták mutatni, hogy hogy ki egy kikötői bejárat egy csarnok, és neki igazuk van. Uh -huh. Én meg az orra nem közben, hogy ott a vízen jártak emberek, mert ezek szerint a kikötőből maradtak víz alatti szölepek is, mert uh -huh. benne az emberek a vízen, és úgy horgáztak. hogy az elég uh -huh. látványa uh, Izrael mellett látni ilyet. Hát uh -huh. uh, akkor nálunk ez a felfogás nem nagyon akar áttörni, ugye volt az a, ez a lónyai pénzügyminiszteri villa, amit hát végülis félbe hagytak. Amit hogy veszük akár a különbözőnök? A mm. igen. Uh, ami, hát volt is horriási viták voltak, hogy tulajdonképpen csak üveggel kéne a, a kubusát. Hát már azt mondták, hogy amennyiben ezt visszaépítik, akkor azt úgy kell visszaépíteni, hogy csak a karaktere legyen meg, de jó látszódjék, hogy ezt a 21. században építették, és akkor, akkor ez nem az, akkor ez egy ilyen didaktikus tárgy, én meg azt gondolom, hogy a, didaktik, a didaxisra, a magyarázatokra a van, meg a könyvtára van szükség a, a az épületeken nem annyira, de rengeteg olyan Magyarország épület van, ahol ez a didaxis alaposan be van mutatva, van ahol, van ahol ez észszerű. Tehát a budai várban, amikor az ostrom után az elpusztult épületeket elkezdték ujjáépíteni, és ott a falakból előkerültek középkori részletek, másodlagosan elhelyezett ajtók, ablakok, akkor én azt gondolom, hogy a középkori házat nem lehet visszaépíteni, teljesen logikus, hogy csináltak egy, egy házon vagy késő, valamikor később ébült házon láthatóvá tett korábbi köveket. Tehát amikor bemutatták azt, hogy ennek a háznak a, az, az építése valamikor most mindegy, a 17. században úgy készült el, hogy azokban fölhasználták a korábbi kor kőfragványait. Itt ez teljesen normális. Ahol... Ö, vissza kell építeni egy városfalom magasságot, én ott azt kőből csinálnám, és nem Beton. betonból vagy üvegből. Erre egyébként egy érdekes példa szintén. Izraelből van az a Masada nevű hely, ahol, amit híres, ahogy a rómaiak, hogy vették be uh -huh. azt a területet, és Hadrianusznak volt egy medencéje és Muris is látni, hogy a medencét kiegészítették, és egy kis piros csík mutatja, hogy honnan van a kiegészítés, vagyis didaxis jelen van. De ha nem látom, hogy hogy nézhet ki a medence, akkor hogy értem meg azt, hogy az emberek itt nélkül éltek, mert ez egy sivatagos terület, mm. és hogy lehetett az, hogy ott a római imperátor úgy élt, hogy közben még medencében is uszkálhatott. Tehát ha ma elmegy valaki Kuvaidba, vagy valahova az Arabfélszigetre, akkor azt látja, hogy a paradicsom ültetvények nem a hátsó kertben vannak, hanem az utcán. Mert hiszen a paradicsomot locsolni kell, és a jómódú olajból megkazdagodott házak urai azok azzal mutatják, hogy nekik milyen jól megy, hogy paradicsomot tartanak innen az utcán, hogy mindenki lássa, hogy erre Most megérteni ezt, hogy, hogy ott a teljes asszály, a szomjhalál közepén medence is volt, és hogy oldották meg azt, hogy az esővizet tartalékolták, stb. Ehhez muszáj dolgokat helyreállítani, mert különben nem érted, meg nem üzbe egy könyvtárba olvasgatni, a turista vagy, hanem mész, befizet a belépződét, és ezért szeretnél valamit látni is. Na most azért, ha Budapestet nézzük, akkor itt a műemlékek többsége az használt műemlék, tehát nem ö, hogy mondjam, oktatási, vagy, vagy ilyen fajta célokat szolgál, hogy a, a jövő generáció megértse, hogy mi volt a múltban, nem benne élünk. a legtöbb, Legtöbbünk lakik olyan helyen, vagy jár olyan Meg helyen. Meg a láncidat csatoljuk be egy dobozba. Nem csatoljuk be, hisz azt használni szeretnénk. A, maga ez a fajta értékvédő magatartás, vagy műemlékvédő magatartás. Ez szonképpen mennyire régi, és mennyire egyfajta szerves fejlődésnek a következménye. Arra gondolok, hogy vagy amennyire én tudom, a régi korokban, hát egyszer átépítették a, a dolgokat mindig a kor ízlésének megfelelően, azért is nincsenek reneszánsz, és barok emlékeink olyan számosak, mert, mert egyszerűen éltek tovább, és mindent átalakítottak. Ma pedig, vagyis pontosabban a 20. században pedig, mintha történt volna valami, ami ennek a folyamatosságnak, tehát valami olyan törésnek tűnik a számomra a modern építészet beköszöntével, ami talán a díszek elhagyása, talán valami, ami, ami, ami jobban hogy mondjam, egy másfajta szép érzéknek a megnyilvánulás, amit most szépnek látunk, még, még ugye a szecesszióba visszajönnek ezek a, a dolgok, de már a, a modern egyenes vonalú, pláne ilyen üveghomlokzatú épületeknél, ezek egészen más természetűvé válnak, ezek az apró szépségek helyett inkább valamilyen arányokkal próbálják a szépséget megvalósítani, és mintha emiatt is tiltakozna az ember, hogy ez elvész valami az életünkből, ami olyan szép, mint egy növénynek mit tudom én, a, a hajlott ágai. Tehát a, a kérdésem az, hogy ez mennyire jogos tulajdonképpen ilyen értelemben ez a fajta értékvédelem, ha ez a múltban volt -e egyáltalán így, vagy nem volt. És nem arról van szó, hogy a, ez az emberi természetnek tulajdonképpen Ö, nem igazán része, tehát ezt nagyon tanulni kéne. Ez egy ilyen intellektuel magatartás. Azt hiszem, hogy a dolog összetett. Tehát az, hogy az antik romokból, annak a köveiből építették fel a barokrómát, és az, hogy a, ha elmegyünk Kóbudára vagy Újlakra, azt látjuk, hogyha neten egy ház összedőlt, hogy a szomszédháznak föltáruló falában otthon egy római sírkő, vagy egy, az amfiteátrumnak egy köve. Tehát valóban korábbi korokban építőanyagnak használták az előző korok építészeti dolgokat, épületeit, amennyiben azok szedődtek, vagy tönkrementek. Hát nyilván, hogyha egy épület használható volt, és nem vonultak közben a barbároordák át Európán, vagy nem jöttek a törökök, tatárok, akkor az a ház megmaradt. Legfeljebb változott a funkciója, mert a templomból dsámit csináltak, a dsámiból templomot, Tehát, És ennek megfelelően végeztek rajta átalakításokat, és ilyenkor jön az a kérdés, hogy akkor most mi az, amit megőrizzek. Tehát a a templomból házon a alkotott házan ból a dzsámit őrizzem meg, és mutassam, hogy itt volt, kérem a törököknek egy imahelye, vagy a, állítsam vissza belőle a katolikus templomat, ez egy kérdés. Mint ahogy a, a reformáció után a középkori eredetű magyar templomok ö, falképeit, ahol Szent László sűrűn ábrázoltatik, vagy a pasió jelentei mind lekenték, lefestették, mondván, hogy az nem fér össze a reformkori gondolkodással. De most, amikor megkutatnak egy templomot, mert helyre akarják állítani, és előkerül Szent László van meg a kislányjal, meg a mit tudom én, a történet, kivó ah, kilovagol vár, ki, ki várad várából, akkor ezeket mindig kezdenek megoldani. És én, de egyébként én voltam jó helyen is, arra a papad nem engedte. Tehát egyszer azt mondta, hogy ez most már így marad, és nem engedte, hogy föltárják a képeket, és bemutassák. És azok a képek, amik között a reformáció után nem voltak hajlandók a reformátusok vallásos tevékenységet folytatni, ma újra előkerültek, és ma mégis lehet. Tehát megváltozottak a, a világkép, ma nem zavarja a... De régen ebben a... volt valami... Folyamatosan. Hát nem po hát nevezhetném politikának, akkor egyházpolitika volt, bármi lehetne. De valóban más volt a gondolkodás és ezekbe a hogy be, hogy jól tapadjon az új vakolat, még a bele is vertek jó sokat, hogy, hogy ott jól tartson. De a változás a 19. században következett be, amikor egyszer csak elkezdték szeretni a régit, és Magyarországon is már a szabadságharc ö, idején, és utána is elkezdődött ilyen jogszabályoknak a kitalálása és alkalmazása, mert ekkor tájt jutott eszébe az embereknek az, hogy hogy ami régi, az nem biztos, hogy kidobandó. És a jogszabályokkal kezdték védeni azt, amit feltártak. Elsősorban természetesen az ókori és középkori romokat. Tehát azok, amik megmaradtak Budapesten, mondjuk, ha már itt beszélünk, a római kori épületek közül, a egykori limesz, vagy az amfiteátrumok, vagy a határ, védőtornyokból védő vagy bármi, akkor ezeket, mint akvénkomot, kontra a és egyébeket, ahogy feltárták, ezeket szándékoztak megtartani és bemutatni. A középkori templomokra ez ugyancsak érvényes, ahol olyan különleges dolgok vannak, ami tulajdonképpen mulatságos is, hogy egy Möller István nevű építész volt az, aki kitalálta az, hogy a zsámbéki templomot nem lehet úgy visszaépíteni, hogy voltam, ugye földrengésben dölt össze, hanem úgy kell kiegészíteni, lássák, hogy egy másikkor kor ki, és azért vannak ottan téglakiegészítések a kőtemplomon, és az mindenkinek nagyon didaktikusan látszik, aki arra megy. Közben meg azt kell gondolnom, hogy Möller úr ugyanakkor meg, megtervezte a Lehel téren, a Lehel piac mellett a jáki templomot, ami tök, úgy, tök úgy néz ki, mint egy eredeti ja. középkori templom, tehát ez is igaz, meg az is igaz, sok, mindent, sok minden változat létezik. Én azt hiszem, hogy a mi emlékvédelem, amit állami rangot kapott, az... Folyamatosan bővíti a védendő értékek köreit, és én a helyesnek tartom azt, hogy ma már bizony az eklektika, a romantika, a szecesszió, sőt, a Bauhaus korában is korából származó olyan épületek is vannak, amelyekre azt gondoljuk, hogy maradjanak fönn. Ez vitákat indukál persze, de kétség kívül nem lehet a múltat végképp elsöpörni ahogy ezt Magyarországon a politikai áramlatok gyakorta megpróbálják, hanem meg kell próbálni használni az erődök által épített házat logikusan jól használni. Például egy rádiónak tök mindegy, hogy középkori épületben van, vagy 21. századiban, mert az a fontos, hogy jó legyen az akusztika, és elhelyezhetők legyenek a mikrofonok. Tehát lehet használni épületeket. Más kérdés az, hogyha azt mondjuk, hogy statikai vagy egyéb gondok vannak, mert ugye a Népstadion, területén akarnak állandóan fejleszteni. Kérdés az, hogy a Népstadion Dávid Károlynak ezt az egyébként védett, de csak helyi védett, fővárosi védett, mert hogyhogy nem a védettségre előterjesztő dokumentációt elvesztették a kulturális stáccán eltűnt. Aztán most is kiúzták a listáról. Szóval ott valaki fejleszteni akar. Én meg azt gondolom, hogy egyrészt meg lehetne csinálni azt, hogy ami statikailag veszített a biztonságából, azt újjá lehet szervezni. Lehet úgy is csinálni, hogy a része ilyen, a része olyan. Én azt gondolom, hogy mellette lévő szociál szoborpark, amit úgy hívnak ott, hogy nem tudom, nem a nem, nem, nem, nem, nem. Nem, lényeg az, hogy az ott ezek a, ezekkel az aranyú szorok abszolút világú, egyedi. Tehát ilyen sehol a világon másod nincs. Ilyen ábrázolás van, mert ilyen, amit mi szociálnak nevezünk, ilyenfajta didaktikus, munkás, paraszt értelmiségi ábrázolás ugyanúgy megtalálsz a, a Csikágoi tős, de épületében, mint a, a, a, a, a Szovjetunió egykori területein, vagy a Hitleráig különböző területein ez az impériumnak kellett, tehát a hatalmi. Én azt gondolom, hogy ez akkora ritkaság ráadásul alumínium szobrokból, ugye mert az alumínium Magyarországon fontos volt, hogy én azt gondolom, hogy akkor is. Nem azon múlik a dolog, hogy nekem tetszik, vagy nem tetszik, hanem azt gondolom, hogy ez egy unikum, ezt meg kéne hagyni. Harcoltam is eleget korábban, utáltak is sokan. De valóban vannak olyan dolgok, amir meg kell próbálni küzdeni, ezt nem vagy sikerül, vagy nem. Hát nincs más lehetőség, a, a, ezt mindenki tudja, hogy egy temető tele van nélkül összeteltelen emberekkel. Szóval egyszerűen hát, az ember kislépésekkel is megpróbál eredményt elérni, meg nagy lépésekkel is. Egyszer nem tudtam megvédeni a régi busztáblákat, kicserélték mind ilyen négyszögletes keresztáblára, mm. most elkezd megint terjedni, először az Andrássy úton, aztán belvárosban sorba jelennek meg a tárcsak formájú régi busztáblák, és a Budapesti Közlekedési Központnak a békekának már ilyen a levélpapírja, hogy az van rajta, mm -hmm. úgyhogy remélem, hogy terjed. Hát egy vannak hagyományai, ezeket nem kell feladni, mert meggyőződésem, hogy ha le vagyunk horgonyozva a saját múltunkhoz, egyébként ha fölkészültem volna ilyesmire, bármikor lehet egy Széchenyi idézetet hozni, mert Széchenyi nagy divatban van most is, és az ő idézetei a múlt megismerése és megbecsülése terén, amire támaszkodva építjük a jövőt, rendkívül hatásosak és hasznosak, és őt magát elfogadjuk, és azt is, amit mondott, remélem. Tehát, támaszkodnunk kéne erre a modell, de ez mindaddig történik, amíg valakinek nem sérti az üzleti érdekeit, és az, akinek az érdekeit sérti egy védett épületnek vagy együttesnek a megmaradása, rendelkezik-e olyan politikai potentát barátokkal, ismerősökkel, akik az ő érdekeit képviselik a, a továbbiakban. Szól nem könnyű a világ. Van itt egy, egy, egy új onnan felmerült példa a rekonstrukciónak a lehetőségére, egészen konkrétan Budai Várról van szó, volt királyi palotáról, amelyiknek a, hát volt egy bemutatója a Magyar Uruguay ahol hát azt kell mondjam, hogy ö, ö, sikert van mondták el, hogy a régi tróntermet, meg a, a teremsort, meg a a tetőzetet, meg a kupolát, meg a homlokzatot, meg a, a lépcsőzeteket, a Habsburg lépcsőt, és itt a és így tovább, hogy ezeket rekonstruálni kívánják. Na most voltam ilyen lakossági fórumon is az első keretetben, ahol erről szól, ott aztán egyértelműen sikert aratott a történet. Mi a realitása egy ilyennek? Vagy, mert ugye ez pont ellen mond az eddigi műemléki felfogásnak. Így van, de hatalmi felfogásnak nem. hát na. Én azt gondolom, hogy ezek a nagyszabású elképzelések, mint ez is, vagy a, a pősüktere melletti muzeum negyed, és ezek jelenleg olyan anyagi háttérrel nem bírnak, hogy meg is farósuljanak. A Budai várban természetesen ugye két periódust kell nagyon fontosan átgondolnunk, az egyik az, amikor egészen a 60-as évekig ott rohadt üresen. Tehát az, amit a háborúban nem ért kár, azt szétorták az emberek, és ott rohadt Á, az Egyébként ilyen több volt, mert a, volt Európa szálló, aminek helyén aztán megépült a roosevelt a spenó meg azt, aztán az, ami most ott van. Vagy a Lloyd Palota, amelyik a Dorottya utca sarkán hát, hogy az Ébről Mikros tervezte fürdő a Margit-sziget északi végén, szóval sok olyan épület volt, amelyek mind megófhatók és helyreállíthatók lett volna, de akkor az nem volt sürgős, hagyták pusztulni, és akkor jött, hogy na most mit csináljunk. És hát természetesen a kifosztott, elég jelentős mértékben lecsupaszított Budai Várban az akkori, igényeknek megfelelő építkezés történt ki. Ezek a ö, kriptákra emlékeztető belső lépcsők és terek megépültek, kicserélték a kupolát, ugye a szecessziós kupolát, mert hiszen ez mégiscsak egy milleniumi idején épült ház, mármint a véglegesek. <kül> Az a... Várnak azok a belső, bocsánat, a palotának ezek a belső termei, ezek lényékben megmaradtak, vagy pedig beomlott teljesen? Hát beomlott, vagy beomlasztották, vagy szétortták ezt. Mert a belső Egyébként a neten egész más a más ilyen, kaptam én olyan anyagot, uh -huh. ami gondolom mások számára is hozzáférhető, ami a ö, olyan képeket tesz sorba, ami a parota, eredet, uh -huh. mondjuk a trónterem, vagy akárminek az eredeti látványát mutatja, és aztán a romos látványát mutatja, szóval valóban ha hozzá akarnak nyúlni, akkor akkor jelentősen hozzá kell nyúlni. Ez egy nagyon hosszú és nehezen végig gondolható dolog, hogy a budai várból a Széchenyi könyvtár mely valóban nehezen fér el a hatalmas épületben, hogy az költözön el onnan, hogy a Magyar Nemzeti Galéria költözön -e le a Városligetbe. Mindenféle mellette és ellen szóló indokokat is fel lehet sorolni. Én azt gondolom, hogy lehet ez is jó, lehet az is jó, az, hogy visszaállítsák a a csiszolt tükröket és az aranyozást és a stokókat, meg mindent. Ez egy akkora beruházás, aminek én nem látom ma a kimenetelét. Annak mondom úgy, hogy én korábban még részt vettem a Glac vezetett bizottságban, amely a vár további sorsával is foglalkozott, tehát hogy mi legyen a hatásparancsnokság Romjával és sok mindegyébe. És mindenre volt mindenkinek elképzelése. Az, hogy újra királyság lesz Magyarországon, ezt nem gondolta senki. De ö, ha lesz, akkor lehet, hogy megint kell trón terem, hát ki tudja. Hát ebben az az érdekes, ugye, hogy az először ugye volt szó egy kastély felújításról is. Nagyon sokszor nekem furcsa az, hogy, hogy olyan mértékben elpusztult épületek, amiből tényleg csak a puszta falak, vagy még azok sem maradtak meg, tehát szinte tényleg csak falcsonkok. Azokat, azokat melyen mértékig kell rekonstruálni, vagy visszaállítani, mert ha úgy veszük, akkor a, a budai várpalotát azt, a, azt hát olyan hasonló hangulatba megcsinálták. Azért, azért gyerekkoromban meg azóta is nagyon sokszor jártam oda, és hogy mondjam, tehát van egy, de végülis múzeumnak van megcsinálva, és van egy összességebe, végbe, hogy mondjam, az egésznek a tömegét az ember érzi, hogy ez egy milyen nagy valami volt. Semmit nem látni abból a szépségből, ami azelőtt lehetett, tehát hogy hogy nézett ki, tehát hogy belül nem hogy néztek ki a termek, vagy, a, vagy egyáltalán mint királyi lakhely, volt, de, de vajon erre szükség van-e? Tehát kell ezt célként kitűzni, miközben a másik oldalon ö, a hétköznapi használatban lévő emlékeink pusztulnak el napról napra, említve akár ezt a balettintézetet, vagy másikat. Tehát itt a mérlegelésnek van-e valami józan mértéke? Erre azért nem lehet-e értelmi választ adni, mert attól függ, hogy, mi, hogy micsoda ki... Hát a baratintézet magántulajdonban van. Tehát a baratt, Igen, ma... de az, de a, a, a műemlékvédelem mégiscsak egy állami igény tulajdonképpen. A műemlékvédelemnek azt kéne elérnie, hogy, amint erről ma már itt volt szó, hogy vagy kapjon egy olyan büntetést, amitől elmegy a kedve, vagy kapjon egy olyan támogatást, amitől megjön a kedve. Ez mm. a ez a két lehetőség van. Mm. Más, a támogatásra nincs ma mód. Tehát, ha azt mondaná valaki a portugálnak, hogy kérem szépen, hogy maga megcsinálja ezt a házat, csinál ebből egy szálladat, akkor nem fizet adót 15 évig, akkor lehet, hogy kedvet támadna hozzá, bár ki tudja, hogy ez ugye nyilván mindegyik, támadni, mindegy, mindegyik mm. egyedi kérdés, hogy az illető nem csak egyszerűen egy ingatlan spekulátor, ki tudja. Mm. Hiszen uh, amikor különböző tüntetések vannak, meg 6. 7. kerületi vezetőknek a megbírálása, elővezetése, akkor azt gondolom, hogy itt is lehet uh, csinálni bánni a dolgokkal, hiszen amikor eladnak egy házat, például mondjuk a MÁV házat, az András 25-öt, akkor azt gondolom, hogy... Uh, Reális az, hogyha maga a tulajdonos, és az önkormányzat nem tudja felújítani, nincsenek olyan keretei, nincsenek olyan lehetőségei, ugyanakkor arra sincs, hogy eltartja az iskolát, az obodát, a bölcsődét, tehát magyarul pénzt kell csinálnia, akkor lehet, hogy egy relatíve olcsóbb összegére adja, mint amit az ér, mert hiszen annak, aki megveszi, annak még feladata a teljes lakosság kivásárlása a házból, azoknak új lakásbiztosítása, másrészt a háznak a felújítása. Na most ezek a dolgok vannak, hol jól mennek, arról nem. Tehát ha átnézzünk a szomszédbe, az Andrási 23-ba, ami a ö, ott van a puca másik sarkán, a Balettintézetként ismert ház mellett, akkor ez a varma Mór volt országgyűlési képviselő. Tehát a kariatirák tete. vannak, ugye? A Igen, a két, a két, a uh -huh. két hatalmas Uh, még például a strubl alajos által készített, nem is a Atlasz tartja ott a bejáratat. Ez a ház például a tulajdonos a számára fontos volt, és csinált belőle egy házat. Itt is változás volt, persze, mert az előző tulajdonos az lakásokat akart belecsinálni, a tervező akkor azt tervezte, hogy az udvaron wellness lesz, meg mit te micsoda. Aztán jött a változás, lett belőle a irodaház, akkor most a földszinti udvar, ami lehetne ugye faragott kuttal és falik a kom uh -huh. öntött vas, vagy kovácsoltas konzol díszes. Hát ez most mind le van takarva, mert az utcai volt OTP fiók, az előtt bank fiók uh -huh. euh, helyén most egy ruházati cikeket árosító volt, van, és annak van ott a raktára. De a ház ellentétben a szomszédjával meg lehet csinálva, sőt, még az az kile, azt az igényt is kiszolgálta a König és Vágjár építésziroda, hogy a tetőtérben épített két újabb szintet, hogy még gazdaságosabb legyen, ugye a négyzetméterek bűvöletében élünk, de ezt meg tudta úgy csinálni, hogy nem látszik az Andrási útról. Míg ezzel szemben az építészetnek egy komoly hányada új épít, hogy jól látszódjék, hogy ott jártam. Tehát a, uh -huh. ha most átmegyünk a nyugati téren, jobbra volt egy nyomda, a korp és építész páros csinálta, üresen áll a nyomda, most azt úgy meg hagyni a köntörfalakat, és középre új háza, mint pedig uh -huh. három, három emelettel ki fog dagadni a, uh -huh. a falak közül, mert megmutatjuk mindenkinek, hogy itt egy új van házon belül, hát ilyen készült még sok helyük. Okay. Ilyen, ilyen engedélyezésére várnak a Tüköri utca és Széchenyi, Széchenyi utca sarkán, és ilyen épül a Nagymező utcában, és sok helyütt ilyen van, Szabadságtér sarkán, ahol kigúvad egy ilyen modern épület, mert az újabb négyzetméterekre szükség van, mint ahogy a Tőzsde amiben a Magyar Televízió dolgozott évtizedekig. Az új tulajdonos, a, a kanadai milliomos úgy fogja megcsináltatni mind a két stúdiót, befogja oszlóföldémekkel lemezelni, hogy minél több irodát tudjon benne elhelyezni. Miközben nyilvánvalóan neki az a Visszaport fontos, hogy kellene több... Ö, neki az lenne a szóval Budapestnek az lenne a fontos, hogy itt egy ilyen helyen, ahol van előtt a park, a park alatt autóparkoló, itt lenni egy olyan nívant hall nevezzük, hogy akarjuk, amiben házassági bulikat lehet rendezni, koncerteket, bálokat, konferenciatermeként használhatunk. Itt egy nagyon érdekes. Ösztönözni kéne a beruházót arra, hogy ilyesmit megcsináljon. De hát neki nem az azért mint szunk. Ha az arányokat lesz, veszük, mondjuk hogy egy ilyen épületnek a, mondjuk ezt fidérekért szerezte meg, vagy mondhatnék ingyen ugye a tőzőpalotát a Ezt beruházó. nem tudom, a pénzért szerezte meg, de nyilvánvalóan... Pénzért, de visszabérelte a visszabére, tv nem, visszabérelt nem, nem, nem tudom a hány évevégig, gyakorlatilag amulani, visszajött a pénzre. Visszajött el. neki már a pénze, tehát ő, ő, ő, ő, ő neki a, a beruházást kell állnia, amit ott létre akar hozni, de gyakorlatilag a többi már megvolt. A kérdés inkább az, hogy ha mi egy olyan elvárást teszünk, hogy ilyen vagy olyan, amolyan Funkciót létesítsen benne, amivel megőrizné mondjuk annak a térnek az eredeti ö, ö, mi voltát. Ő azt mondja, fogja mondani, hogy igen, de ez mondjuk tized annyi bevételt hoz, mint az ő általa elképzelt másik ö, megoldás. Ezt, ezt egy adókedvezmény már lehet, hogy nem tudja ö, kompenzálni. Ez lehet, de lehet, hogy a bevezetéshez szükséges másfajta kedvezmény, másfajta támogatás. Én biztos vagyok benne, hogy mindent be kellett vezetni a, a, a, a Pompidou központot, épp úgy, mint a, a mondjátok ilyeneket Amerikába, Angliába. de is ilyen volt a Te, maga ideje. Tehát egyszerűen be kell vezetni valamit, hogy működjön, és én azt hiszem, hogy erre, ha olyan gazdasági rend helyzet lenne jelenleg, akkor kellene találni fedezetet. Az, hogy elveszítjük ezt a tépületet majd, ami a célra megfelelne, aminek az elrendezése pont olyan, mint a parlamentét, tehát két nagy, kupolaterem között, két nagy kongresszusi terem között, akkor azelőtt tőzsdeterem, van egy kupolás központi tér és elegáns díszlépcső és nénikém kínja, tehát nagyon alkalmas ilyesmire, Ehelyett lesz egy sokszintű irodaház, ez ennek a városnak nem érdeke, csak a befektetőnek. Mm. És ezt eltérítenettől a hogy csak úgy lehetne, hogyha bizonyos anyagi garanciákkal besegít a, az állam, vagy besegít a főváros, akinek vagy telik erre, vagy nem éppen. A másik kérdésem az mondjuk, maradjunk ugyanennél a térnél, hogyha oda beépítenek, ö, hát ilyen új részeket, amik eltérők, nagyon, nagyon eltérők. Vajon, a, vajon ugye, mivel egyedi védelem van, azt lehet mondani, hogy jó, hát azon a üres helyen nincs védelem, oda lehet építeni bármilyen stílusban dolgokat. De itt már a múlt alkalom is szóba került, hogy Budapestnek a világörökségi a védelme is van, és egyáltalán ennek a védelemnek sokkal inkább a, a területre kéne kiterjednie, mint egyes épületekre csupán is Az épületeknek az a, a összevisszasága, az szét is törheti azt a, azt a hangulatot, vagy azt a stílust, ami, ami Budapesten euh, amit azzá teszi a város Tamitát, mégis csak meg kéne kötni, hogy valamilyen fajta Stílust, vagy valamit alkalmazzon egy építő, hogy alkalmazkodjon ahhoz a környezetről. Azt nem biztos, hogy, hogy ez így az egybe igaz, mert hiszen senkit uh -huh. nem lehet elvárni azt, hogy a XXI. században egy szetszíós épületet építsen. Igen, De az, hogy ne harsogja le a szomszédot, ezt talán el lehet várni, ehhez mondjuk az építészeti tervzsügyik is fontosak lennének, hát Budapesten miután most éppen váltás lesz a, a Főépítési osztályon, ebből kifőleg a most éppen darabig megint nem lesz a fő az országos Főépítész. Nem hív össze tervtanácsokat, mert pedig én szerintem a tervtanácsok azért is jó, mert meg lehet beszélni, másrészt meg kiderül. Mert hiszen most a kerületek adják ki az építési engedélyeket, vagy a műemléki hatóságból a kormányhivatalokhoz került emberek hatossági emberek, és gyakorlatilag, hogyha nincs tervtanács, ha nincs róla beszéd, közbeszéd, akkor az, hogy felépül-e valami, azt már csak akkor veszed észre, amikor felépült. Tehát egyszerűen muszáj valami fajta közkincsét tenni az építészeti vitát, és amikor azt mondtam a Szépművözeti Múzeum előtt tervezett üveg, három emeletes oszlopra, hogy talán rakják össze pálcikából, nézzük meg milyen akkor ezt kikérték maguknak többen ott, akik érdekeltek voltak az építkezésbe, hogy micsoda felháborító ötlet ez. Miközben például a Louvre piramisa is kivolt rakva, azt másfél évig. Uh -huh. Úgy, hogy csak ha jelezték, a, hogy mekkora kubus lesz ez, hogy ez uh -huh. jól látható legyen, és Svájcban nem is adnak engedélyt csak úgy, hogy előtte föl van építve létszegből a ház mérete, hogy bárki uh -huh. sem vagy reklamálassan. Én azt hiszem, hogy ezeknek a dolgoknak, hogy mi ugyanépül nagyobb nyilvánosságot kéne adni egyrészt, másrészt a szakmán belül is kellene egyfajta kontroll, meg az elnőző hatóságnak is, hát a kormányhivataloknál lesz a mindenféle engedélyezési eljárás, mert van ilyen, is, ilyen terv is, hogy nem az önkormányzatoknál lesz az engedélyezés, akkor csak a jogszabályt fogja nézni, márpedig ha a jogszabály úgy szól, hogy ott lehet építeni egy 30 méteres házat, már pedig úgy szól, mondjuk, és ott pedig áll egy barokkori földszintes, akkor a barokkori földszintes helyet lehet építeni másikat, mert gondolkodni nem kell, csak a jogszabályt betartani. Uh -huh. Tehát ez a kérdés, hogy ez hogyan fog működni a Jövőben én azt hiszem, hogy az nagyon fontos lenne, amit nem területi védelemnek neveznék, bár nevezhetjük annak is, én karaktert védenék. Tehát azt mondom, hogy egy városnak van egy karaktere, vagy egy egyelisége, és történetesen a körülmény nézzünk a Kárpát-medencébe akkor a a városok központi főterei meglepően hasonlítanak egymáshoz temesvárat, Marosvásárhelyen és Kassán, tehát hogy volt egyfajta elképzelés a 19. században, hogy hogyan kell egy várost alakítani, és persze ott fölhasználták a már meglévő korábbi. Értékeket is nagy, elég sokszor. Annyira, hogy ha elmegyünk mondjuk a Zágrába, akkor nagyon is otthon fogjuk érezni magunkat, de még talán szerejében is. Te. Tehát én azt hiszem, hogy ezek a karakterek azok, amik érdekesek, és a, a vitatkozhatnánk a, arról, hogy a vajon a Westenden épült Hilton szálloda bálterme jobb be, ahol gyakorlatilag lábujjhegyre érve se elérem a plafont. Mm -hmm. Vagy egy olyan, mint a Szabó könyvtárnak a díszes termei, vagy esetleg éppen a tőzsdapalottam lehetőségei, ahol bizony a plafon messze van, viszont nagyon díszes és hatalmas csillárok rognak rajta. Melyik ad nekem több háli hangulatot? Melyikért mm -hmm. kérhetek többet? És én azt hiszem, ez a kérdés elég világos, nem világos azok számára, nyilván akiknek az életműve akkor születik meg, hogyha ö, megépítették az újat. Ez a Simó Sándor szemüvegesek című filmjének a példatára, hogy, hogy ő ö, ö, építészekről írta meg, hogy forgatta le ezt a történetet. Miközben a filmes ugyanabban a cipőbe jár, tehát amíg egy festő vagy egy költő bármikor dolgozhat a fiókjának is, mert vagy fölfedezik vagy nem, aztán volt ilyen számtalan eset a történelembe, addig, ha egy filmesnek nincs pénz arra, hogy filmet csinálják, építést nem kap megbízást, hogy mm. megépítse az épületet, nincs életpálya, életműve, tehát Igen. neki az nincs a cél, a ez amit úgy mondtak, tegnap Igen. este volt egy vita, egy beszélgetés a Szabaj könyvtárban van egy ilyen sorozat, ahol meghívnak embereket beszélgetni, az építészeti jelről volt szó. Uh -huh. És én azt gondolom, hogy építészeti jelet lehet letenni, csak nem kéne ott, ahol már van. Tehát gondoljunk a szépmészeti esetében, ott elég sok jel van, ott a műcsörnök, ott a szépmészőmózom és ott van a koronád, és előtte a vezérek, lovasszobrai, az oszloppal szóval Én azt gondolom, hogy ott egy újabb jelet azért, hogy egy építész azt mondja, hogy itt jártam, kérem, uh -huh. az nem biztos, hogy helyes. És azt gondolom, hogy a belső területeken, ezekben a jellegzetes 5., -dik, 6., -dik, 7., -dik, 8., -dik, 9. -dik, kerületi helyeken is meg kell gondolni azt, hogy hol bontok bele a város szövetbe, hol tartom meg, és hogyan lehet úgy fejleszteni egy várost, hogy a karaktere megmaradjon, hogy egyrészt a lokálpatrióták is jól érezzék magukat, másrészt a turista meg a befektető is szívesen jöjjön, mert ez egy karakteres város, ahol érdemes körülnézni és élni ezek a tervtanácsok, ugye elhangzott, hogy nem működnek, nem előírás ezeknek a működése, hogy, hogy szabály, hogy ezeknek bizonyos témákat meg kell tárgyalniuk? Vagy ez opcionális? Az elő van írva az építészeti hatóságoknak, hogy tervtanácsi véleményt kell kérjenek a amit engedélyeztetni szeretnének, amit a befektető építeni szeretne, csak ha nincsenek meg a feltételek. Például mondhatom azt, hogy amikor építesz egy tervtanács van, akkor az abban való résztvevők, azok egy kicsi pár ezer forinti összeget kapnak a részvételért, és aki az oponenciát megírja, tehát az elemzi, a vitaindítót, produkál, az is kap egy kisebb összeget. És azt gondolom, hogyha nincsenek ezek a kisebb összegek, akkor elég nehéz őket arra kapacitálni, hogy eljöjjenek és másnak a munkáját leprázzák. Hmm. Tehát e, ez pedig jelenleg a van, például nincs. Tehát a, a, az újra, új választások óta, 2010 óta nincs erre keret. keret. Ez egyébként, ha szólal meg, ez mekkora keret? Tehát ez egy milliós keret kéne, vagy Hát 10 hát forint, ilyesmi mm. egy, egy zsirornak, az mondjuk kicsi. vannak 10 a zsirorok, és akkor egy 30 ezer forint annak, aki dolgozatot ír. Hát én most legutóbb a 7. kerülettelv tanácsában voltam. Opponás az elmúlt évben kétszer. Hát nem azért csinálja az ember, mert kap egy pár ezer forintot, hanem de a pár ezer forintot azért adják, hogy csináljam. Tehát, hogy vonzul legyen ilyen számomra, hogy elmegyek, és fölkészülök, és megismerem Jó, a tervet. Nem, hogy ezért ma ezek egy bruttó pénzként ezek nevetséges összegek. Én is azt gondolom, és nem. még sincs. Tehát át kell gondolni. A másik, amit nem értek, az, az ezzel kapcsolatban, hogy amióta a volt 12. évi főépítész az országos, azóta tudomásom szerint az országos tervtanácsok is elmaradtak. Rá kéne kérdezni utább, hogy miért. Hiszen ha oda nem jut be valami jelentős terv, akkor nem tudunk róla, akkor nincs vita, akkor nincs megfontolás, nincs előre gondolkodás, vagy vissza. Tehát anyagi okai lennének ennek, hogy <haz> e, ez nem tudom nem, nem, nem tudom megmondani, hogy had, anyagi vagy hatalmi ok. Hát nyilvánvalóan, aki azt szeretné, hogy minden az ő szobájába dőljön el, az nem szeretné azt, hogy nyilvánosság papoljon hosszan egy tervről. Lehet. Nem tudom, ezeket ugye egyedenként kéne vizsgálni, és miután ahány helyi önkormányzat, annyi építési-engedési jogkör van. Hmm. És uh, a uh, országos tervtanács az nem ad szintén engedélyt, hanem a kerületi építési engedési hatóságnak, vagy ha így megy tovább, akkor majd az államinak, ad egy ajánlást, vagy egy... Hmm. Hogy a negatív ajánlástól, egy, egy, olyan, ajánlást, egy olyan állásfoglást, állásfoglást ami, ami arról uh -huh. szól, hogy ezt nem így, hanem uh -huh. úgy, és akkor azt még mindig nem kötelezi az építési, engedzési hatóságnak betartani. Uh -huh. De hát az én praxisomban rengeteg olyan példa van, amit sorolhatnék, nem akarnám ezzel a hallgatókat mutatni. Uh -huh. Tartsunk a kis szünetet most, hallgatóknak is nekünk is jól fog tenni, néhány perc múlva jövünk vissza a gyarorsi dilemmákkal. Thank you. Műhely beszélgetések a városról, a városi létről. A nagyvárosi dilemmákat. hat, Igen, és vágya igéza. De Mihály volt az első órában a vendégünk. És hát itt az utolsó uh, gondolatoknál kezdtünk uh, rátérni. Lehet, hogy ez már a mikrofonon kívül is volt, uh, de amivel esetleg foglalkozhatnánk uh, a továbbiakban, az pedig az, hogy uh, Budapest és a kerületek visszanyar. Tulajdonképpen ez a, a értékvédelemmel kapcsolatban rendkívül izgalmas, hogy mondjam, hát perspektívát mutat előre, hiszen a, a legnagyobb gondja az első előző húsz évben a fővárosnak az volt, ahogy én megértettem, hogy miután sikerült létrehozni azt a önkormányzati rendszert, amiben a, a 22 vagy 23 kerület és a főváros hát ilyen egyenrangú iszabbírózásban vesznek részt, tehát semmiféle hierarchikus kapcsolat nincs közöttük. Ennek következtében a fővárosnak a befolyása Budapest egységes védelmére vagy, vagy harcolatának kialakítására ez nagyjából egy ilyen enyheóhaj maradt, amit általában szomorúan távozó hát főépítészek jeleznek, mint ilyen hát nem tudom én útkövek vagy sírkövek, ha szabad így mondani. Hát mindenkinek elmegy a kedvelem, és azt mondom, hogy beletörik a bicskája, mert egyszerűen nincs is lehetősége hiszen ennek a következménye az, hogy a kerületek ugye döntik el azt, hogy náluk mi épüljön, és a rövid távú pénzügyi érdekek, vagy éppen korrupciós érdekek, mint a belső 6.-7. kerületnél láttunk ilyeneket főleg, fölül ideák azt, hogy ennek a városnak volna egy hosszú távú egységes arculata, amit meg kéne őrizni, és abban a formában kéne ö, ö, továbbfejleszteni, és ugye nagyon sokszor, főleg Miklós Jendre e, volt itt a vendégünk, aki az önkormányzatiságnak arról a, hát mondjuk ideájáról beszélt, amit tulajdonképpen úgy tűnik, hogy talos István is e, szeretne, vagy szeretett volna, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, hogy Budapestnek legyen egy, egy felső, tehát a főváros az, az egy fokkal legyen felette a kerületeknek. Ugye ennek a klasszikus formája az volt, hogy amikor a kerületek meg voltak utak, hogy előjáróság voltak, nem önálló polgármesterek voltak, hanem előjáróságok voltak, és a főváros ezt fogta össze. Tehát valamiképpen ez az önkormányzatiság, ez élhetett, akkor nem tudom, hogy ezt annak nevezték-e, de nem önálló kis városoknak, a, a, a jogilag legalábbis önálló városoknak a konglomerátuma volt Budapest, hanem egy egységes valami, ami a nagysága miatt egy ilyen hierarchiában működött, és tulajdonképpen valami hasonlót, igényelne mindenki, hogy álljon vissza, ez egy város, ez nem 23 vagy 24 város, amelyek éppen összeér, hanem egy város, amibe lehetetlen, hogy az utca egyik oldalán egészen más szabályok éljenek, mint a másik oldalán, mert az más kelethez tartozik, és a meglepő az, hogy a legújabb fejlemények a szinte megcsúfolása ennek a, az elgondolásnak, hogy, hogy az egységességben a főváros fogja össze magát, hisz a legújabb ötletek, amiket hát azt hiszem Rogán tartol, legalábbis ő hozzá fűzik, az az, hogy a kerületek válasszák meg a... tehát a kerület legyen a fontosabb, és ők határozzák meg, hogy válasszák meg a... a főpolgármestert is, és gyakorlatilag hát kvázi, persze nyilván ez így talán túlzás, de hát ők üzemeltetik, hogy az ő, ő közös érdekeik szerint működjön a főváros. Tehát magyarul a 23 önálló érdeke rendelkező városrész majd maga határozza meg, hogy, hogy mitől legyen egységes, hiszen ezt eddig is megtették volna, hiszen ez, ez semmi más nem kell, mint hogy összeüljenek. Attól tartok, ennek a vége az lesz, hogy igazából ez, a, amit ma a fővárosnak hívunk, vagy főelső önkormányzatnak, ez egy ilyen csökevényé alakulhat át, egy ilyen dísza a torta és igazából mindegyik része ennek a tartának a saját egyén érdekeit fogja követni, Hosszú távon ez a város szempontjából rettentően ö, veszélyes. Számos alkalommal beszéltek. Ezt ezek még, még csak Szóbeszéd, tervek, tehát azért nem hozhatunk ítéletet fölötte, de maga az ötlet az, az annyira hogy mondja, meglepő volt, hogy, hogy mintha valami paródiát hallottam volna, hogy a Monty kicsit nekem úgy tűnt már elnézést. Ennél a paródiánál van szó, mert a kerületek kerületi a szövetsége a néve megalakult egy szervezet, Uh, újságból tudhattunk róla, uh, szerint a főváros nem lett tagja, hát mit is kezdjem ebben, és ez uh, több szempontból is meglepő. Uh, ilyenfajta szövetség, vagy hasonlók már eddig is léteztek, például a külső kerületek szövetségem. De még. tulajdonképpen ez önmagában nem volna rossz? Uh, na most... Uh, az, az pont azt hiányzott eddig, ha már ilyen volt a önkormányzati rendszer, ugye egy rossz döntés következtében, 90 hányba alakult 90 ez? 90-ben. 90 90 alakult, ugye, olyanná, hogy olyanná, hogy gyakorlatilag ez a padhelyzet kialakult a kerületek és a fővárosi önkormányzat között, hogy hát ha van egy ilyen informális együttműködés, vagy szövetség, vagy valami, az elvileg csak jó lehet, nem? Ez portlék. Nem így kéne ennek működnie. Ugye 6 héttel ezelőtt itt... Szegvari Péter a főpolgármester másik fő tanácsadója, mert Rádai Mihály is az, aki jogász, és ő volt pont abban az időszakban hát a fővárosi önkormált első főjegyzője, és ugyanakkor még előtte a fővárosi tanács utolsó VB titkára, tehát ott volt a váltásnál mindent, mindenhol, minden kilométer körnél, hogy így mondjam, és ő ezt el is mondta, hogy, hogy alakult ez ki, ez a, ez a rendszer, ami úgy tűnik, hogy minden betonáll erősebb, tehát lehetetlenség változható és ahogy elnézzen nem is olyan akarnak. Ö, most így jön be a hát, szükségszerűen a politika. Ez, ez kőkemény politika, ez az egész dolog. Mert semmiképpen nem lesz szakmának, akár jogászi szakmát, akár a város üzemeltetés, akár városfejlesztést tekintjük szakmának, közgazdaságot tekintjük szakmának, ennek sem, nem sok köze van a szakmához, ez, ez kőkemény politika, ami itt történt. De és ez pozíciópolitika. Hát igen, a politikának magasabb szintje, tehát politikának is van egy olyan szintje, amelyik mondjuk hosszú távra gondolkozik, de itt ennek jeldejét nem nagyon lehetett látni. Tehát végül is húsz év telt el Budapesten úgy, hogy ilyen kettős hatalom volt mert tiszta politikai helyzet is soha nem volt, mert ugye, hát a liberális többség volt a fővárosban, de egyes kerületekből mindig kilógtak. Tehát mindig voltak olyan kerületek, például én lakom az első kerület, amelyik vagy a Fidesz, vagy még a legelső ciklusban a MDF-re szavazott. Volt egy olyan időszak, amikor mondjuk az msp tarolt, de soha nem volt olyan, hogy minden ö, terület, minden kerület ö, hasonló politikai kurzusnak lett volna a képviselője. Bocsánat meg, de az egyszerű város lakó az azt mondja, hogy de hát nem mert a városnak miközben a politikai kurzus, az én házamhoz, a csatarnákhoz, Nagyon a, a közlekedéshez, a, hát, az az, az, az, az érdekes, hogy a, a város fenntartása, mint feladat, az tényleg független kell, vagy kellene legyen mindenféle politikától. Most, hova épül, milyen épület? Ö, az viszont már, abban már politika van. Tehát, külön kell választani az üzemetetés és a fejlesztés. Az nincs politikája, már víznek fogynia kell a csapból, a busznak járnia kell, akármilyen ö, színű zászló is van kitűzve a, a városházára. Viszont az, hogy hogy fejlesztünk, merre fejlesztünk, az már viszont ö, szükségszerűen átpolitizálódik. Tehát, hogy a fejlesztési pénzek hol mennek, Mit erősítünk, mit nem erősítünk, ebben már szükségszerűen politika van, mindig is az volt. Tehát ezt kéne valahogy különválasztani, hogy legalább a város üzemeltetés, az menjen a maga helyén, fenn kell tartani minden körülmények között a várost, akár ki a polgármestere. Ez, ez egy faktum, mm -hmm. ez, ez így kell felfogni. A, a, a, igazán a mozgástér abban van, hogy hogy fejlesztünk. Az, hogy most ez, ezt a fenntartást milyen szervezeti keretek között hajtja végre, az is az őre szortja, de a végeredmény, tehát a, mi jön ki a csővön. Folyik a víz, vagy nem folyik a víz? Az hogy most ki a vezérigazgatója a víz, vagy senkit nem érdekel, nincs is jelentősége. Folyol a víz, menjen a busz, és így tovább. A, ne legyen a kátyos az út, és itt. Tehát ezek, és mm. tovább mondom, a, az intézmények működjenek, az iskolák működjenek, a, egészségügy, tehát ezek, ez, ez faktum. És hogy aztán milyen keretek között oldja ezt meg a város, ennek is vannak egy szakmai hát, követelményei, hogy mik a legjobb hát abszolút szakmai, szakmai egy, egy módon. szakmai, egy, egy sokkal kisebb, egy, egy vállalatot se lehet úgy Erről van szó? igazgatni, hogy a különböző telephelyek, azok tök önállóan kívánnak működni, hát és majd ők döntik el, hogy ők azt, mit tudom én, milyen minőségre Lassan állítják elő az alkatrészeket ide, ahhoz a géphez, amit közösen gyártanak. Lassan 20 éve írtuk le a főváros számára egy kutatási munkában, a második millenniumban, hogy azokat a módszereket, amiket a múltik, vagy a, a, a, a a nemzetközi nagy cégek, vagy általában a nagyméretű vállalatok kifejlesztettek, azoknak a megfelelő részét és a, a közférában alkalmazott részét igenis is kell használni. Tehát nem ö, kell sem elvetni ezeket a módszereket, hiszen ezek, ha aztán, működnek egy magánvállalkozó számára, miért nem működhetnének a közösség számára? Mm. Tehát a szervezési módszerek, amelyeket már tanítanak, értelhetek óta az egyetemen, semmi új ezekben nincs, nem most kell kitalálni újonnan dolgokat, ezek igenis főlehet, és főlehet is kellene használni. Persze ezek bizonyos stabilitásra lenne szükség, mert az, az nem megy, hogy egyszer így szervezek, egyszer meg úgy szervezek, ebből káosz lesz. De visszatérve ugye a közigazgatásra. Most, húsz év után először van egy teljesen tiszta politikai helyzet, mindenhol azonos színű a zászló, fővárosban, kerületekben, és itt tovább. És azt gondoltuk mi, hogy amit számtalan szó elmondtunk, hogy a fővárosnak egységes irányítás kell lenni, és igenis kell hierarchiának lenni a fővárosok kerületek között, és emelgettük a közmunkatanácsot, és mindenféléket. Hát már nem akarom ismételni önmagunkat, hogy végre eljön annak az ideje, méghozzá politikai konstelláció miatt, hogy ezt me meg lehessen valósítani. Ha éppen szegvari Péter mondta el hat héten ezelőtt, hogy ö, 15 éve körülbelül, hogy a fővárosban készültek ilyen kutatási munkák, a közigazgatási uh, rendszer átszervezéséről. Ő volt az egyik, aki az egyik ilyen csoportot vezette, és uh, lényeg, hát különböző javaslatok voltak, de mindegyik szerette volna a, az egységesítést felé mozdítani a dolgokat. Na, gondoltok, most eljön az ideje. És valóban uh, teljes meglepetéssel kell tapasztalni, a, már a hírek is meglepőek, hogy nem ebbe az irányba haladunk, hanem éppen ellenkezőleg. Mikor, hanem most kéne ezt meglépni? Hát itt megint csak azt lehet mondani, hogy kőkemény hatalmi politikai érdekek mondanak, úgy látszik ellent ennek a szempontnak. Így viszont egy várost nem, vagy csak nagyon rossz hatásokkal lehet üzemeltetni. Mert nem mindegy, hogy egy, egy mozdony, ami húz, az 50%-os hatásokkal, mint a mozdony húz, vagy pedig 5%-os hatásfokkal, mint a gőzmozdony. Abba az is húz, iszonyatos füsttel meg mindennel, annyi közményeszennyeléssel húz, és lényegesen nagyobb any anyagos energia ráfolytás árán, kevesebben teljesítve. Így is lehet működni, csak nem biztos, hogy se biztos, hogy ez nem a város érdeke. Mm. Igen, ahogy így mondtad, ez nagyon tulajdonképpen rémisztő ugye, az elgondolás, hogy ez egyáltalán működhet, az valami, hogy persze ez azt is mondhatjuk, hogy ez egyáltalán egy, egy, egy közösségbe, vagy egy szervezetbe, vagy valami működhet-e úgy, és akkor azt mondjuk, hogy talán működhet, ez olyan demokratikus dolognak tűnik, hogy úgy teljesen alulról szerveződik. Tehát magyarul nem egy fölülről egy hierarchiát határozunk meg, hogy, hogy ki fölötte van, hanem azt mondjuk, hogy alulról szerveződik, és hát persze akkor kérdéses, hogy mennyire szerveződik mondjuk maga a kerület alulról, tehát az egyén a polgár, az mennyire van benne az élet sűrűjében, mennyire számít az ő döntése. Lehet-e azt, hogy, hogy ez, ez alulról építsük föl, és hát ilyen értelemben akkor az, amit fővárosnak nevezünk, akkor az egy alulról kezdeményezett vagy megválasztott hát szerv, amelyiknek az adott feladatát hát el kell végeznie, és nem pedig az diktál, De mi demokratikusan el tudjuk dönteni, hogy mit szeretnénk. Na most... Mert ez mint képlet, beleállítható állítható a másiknak, ahol ugye egy központosított akarat egy végrehajtásszerűen úgy említett, mennek le a, a, a, az alsóbb szintekre a, a dolg. Egy a kis István, aki hát én nekem még volt szerencséből ismerni, magas kort megért közigartási jogász volt, még Magyar Imre jobbkeze volt a háború előtt, aztán utána és hát nagyon sokat tett a, hatalmas életművet hajtott maga után, és hát rengeteg a szállógi aforizma maradt ő utána. Az egyik e, ilyen az, hogy egy gépkocsit hány ember vezethet egyszerre? Benne van a kérdésben válasz. Egy. Na most, még akkor is egy, hogyha mondjuk a kocsiparancsnoknál vezett személy ott ő mellette. Ha nem a kocsiparancsnok vezette a kocsit, hanem a sofőr, ebben a kocsiparancsnok megmondja, hogy merre kell menni. Na most, ilyen a helyzet a demokrácia, ez az alulról szerveződés, ami most nagyon divatos kifejezés. Mit lehet demokratikusan eldönteni? Az, hogy hol megyünk? De ha egyszer demokratikusan megszavazt a többségi alapon, vagy közfelkiáltása, teljesen mindegy, hogy hova megyünk, attól kezdve ugyancsak demokratikusan meg lehet határozni, hogy ki legyen a sofőr, kivezeti a kocsit, ez demokratikusan el lehet dönteni, és utána, attól kezdve, hogy bejutott helyére, vagy még jobb például mondjuk a, a hajó a kapitány, aki és halálról a hajón, a parton nem, de ott igen. Uh, attól kezdve ő vezet. Egészen addig, amíg vagy oda nem ér, és kapási feladatot, vagy esetleg eltéved, és akkor leváltják, és egy másikat ültetnek a helyébe. Attól kezdve meg az vezet. Na most de a demokrácia, az arról szerveződik, és az addig működik, működik, működhet, amíg a célokat el nem döntik, hogy merre akarunk menni. Még az, azon is lehet vitatkozni demokratikusan, hogy milyen úton haladok a cél felé. Észak felé, térülök, vagy dél felé, vagy melyik úton megyünk. Itt a vége. És a harmadik pedig, hogy, hogy ki a, a sofőr vagy a kapitány. Hát, hogy kik vegyenek részt Ö, a jogban. Tehát Tehát ed, ezt el mondjuk lehet egy most csak... Na most, az... hogy szándékosan ezt a dolgot, hogy, hogy nem bonyoljadítsuk. Mondjuk, hogy ne legyen olyan bonyolult, és ez nagyjából majdnem minden ember tapasztalata, a... egy társasház. Most hát még egy nagyon fontos Igen? mondat nem hangzott el. Na. Az, hogy attól kezdve, hogyha a sofőr beült a helyére és bekapcsolta a motort, nincs demokrácia. Nincs demokrácia. Ki is van éva sok hely, ne szól bele a Ott a vég a demokráciának. Vegyük tudom no, azért Nincs rálljunk, a De várjunk is. egy pillanat, álljunk meg, mert azért ez ö, nem minden példa tökéletes. Ugye, az tökéletes autónak a példája azért nem tökéletes, mert az autó veszélyes üzem. Tehát egy, magyarul, a város is veszélyes üzem. Hát igen, csak a léptéke meg a, a sebesség a egészen más. Tehát magyarul ha én egy autóban állandóan beleszólok, hogy ő, mikor váltson sávot, meg ez nem tetszik, meg az nem tetszik, akkor ezzel olyan mértékig a vezetőt, hogy adott esetben balesetet fog okozni. De mondjuk vegyük egy házat, ahol azért a dolg sokkal lassabban folynak, mint egy autónál. Ott elvileg törvény által biztosított demokrácia van, hisz ott minden tag ha nem is a, a, a, a, a személyében, de a, a rész tulajdon arányában ö, szavaz. Ők határozzák meg, hogy te mondod a célokat, hogy mit, mit legyen a házzal, mit történjen, stb. És ők választják meg azokat, akik aztán a, ezt végre kell, hogy hajtsák. Vagy megbíznak valakit maguk közül, vagy valakit fölvesznek, vagy stb. A gond az, az én tapasztalatom szerint, hogy ö, Részben kettős a gond. Az egyik az, hogy amikor megválasztanak valakit, akkor nagyon sokszor az illető onnantól kezdve kiskirályként működik, és nem kérdezi meg azokban a dolgokban sem a házlakóit, amik annak a célnak a pontosítását jelentenek. Tehát mit tudom én, vegyünk egy egyszer, hogy föl kell a tetőt, megszavazzák, rendben van. És onnantól kezdve az illető elkezd gondolkozni, és a haveréval ezzel elkezdi, megcsáltatni a tetőt, ahogy ő gondolja. De ez egy lassabb folyamat, tehát ebben még mindig bele kéne, vagy bele kell vonni azokat, akik mondjuk a pénzt adják ebben az esetben a, a, a tulajdonosok, résztulajdonosok. Tehát őket újra és újra valamilyen szinten meg kéne kérdezni, hogy megcsináljuk, akkor jó, akkor ezt találtam, ez megfelel, akkor ezt elfogadjátok, akkor így tovább. A, a másik oldal pedig, hogyha mondjuk még jó a vezető, és mindent eldöntenek, ez a másik probléma, és szerintem ez tükröződik a politikában ennek a két dolognak, a, a kettő egyfajta ilyen együttélési tudatlanság, hogy a lakók ö, újra és újra, mert akarják ugyanazt a dolgot tárgyalni, amit már egyszer eldöntöttek, de valahogy eszűbőt, hogy de lehetne másképpen is, és amikor már elindul valami az útján, akkor mindig bele akarnak szólni, hogy igen, de miért nem így, de miért nem úgy, és miért így, és akkor egy-egy elégedetlen ember az egész házat fölborítja, és rendkívüli a rossz hangulat, és a stb. stb. És ezt nem tudják kezelni. Tehát magyarul azt, amit te mondasz a demokráciáról, hogy, hogy hogy eldöntöttünk és ezentúl így legyen, azt az emberek nem feltétlenül fogadják el, nem tartozik a hétköznapi megértéshez, hogy egyszer azt mondtam, hogy így van, akkor hagyom, hogy a dolgok történjenek, és nem szólok bele feltétlenül. Na, de most ez hogy van? Hát a politikában ez úgy tűnik, még durvábban van jelen, hisz ezeket az embereket mi megválasztjuk, az emberek valamilyen alapon, valamilyen színű lesz utána az összetétel egy önkormányzatnak, és aztán négy évig nem szólnak bele, hogy mi történik. Onnantól kezdve úgy van rájuk bizva a dolog, hogy az emberek oda se bagóznak, hogy, hogy mi történik a saját területünkön. a A, a te jó példa ez a társasház, de, amúgy, de valójában nem jó példa. Úgyhogy a háznak nincs vezetője. A közös képviselő benne van a nevébe képviseli a lakókat. Nem vezeti a lakókat. De neki kell a pontot néha azért. Még egyszer mondom, hogy jogi, jogi értelemben is így van, ő nem vezeti a társasházat, hanem kifele képviseli a lakók összességét. A lakóknak a megbízottja a kifelé. Na és a demokráciában a, a közszolga az nem közszolga? A miniszter az nem szolgát jelent? de, az a szolgált jelent a miniszter, az engem képvisel, na most ö, mégis mégis ö, a társasház egy nem jó példa, mert hogy a társasház egy rosszul működő intézmény, de nem működik jó, nem, nem maga az egész struktúra nem jó, tehát ez most a bebizonyosodott, igazániból a két háború között kezdődött ez, de még kis mértékben, amikor kezdtek építeni több lakásos, de magántaladon lakásokban álló házakat, és, és hát ugye ők tulajdonos társai voltak egymásnak, tehát ilyen módon társasházzá vált. Annak előtte ilyen nem létezett, ugyanis egy ház, az egy valaki tulajdona volt, aki bérbe adta, a lakásokat, vagy, vagy egyet meghatott magának, és a többit bérbe többi a bérházak. Az egy alakult 1930-ban. Azt mondom, két háború között kezdődött ez. Igen. Akkor kezdődött, annak előtt ilyen nem létezett. És továbbra is meggyődésem, hogy nem jó, ö, nem, egy társasház igazániban nem jó példa. Nem egy jó működő intézmény. Úgy, ahogy elmennek, rengeteg vitával, rengeteg mellékfonállal. Például nálunk is van egy erős közös képviselő, akire szükség van, mert vannak ilyen új, új gazdagok, akik egyszerűen bírnak magukkal és úgy gondolják, hogy ők a pénzük mindent. És erre egy csak egy erős köző képviselő képes valamennyienek kordába tartani. De azt is jelenti, hogy én, aki az elnök, elnöke vagyok, a Mitásos házunkban, jövök haza, és, és azt veszem észre, hogy ti értatarozzák a holmogzatot. És nem is tudok róla. Szóval ilyenek is előfordulnak, amit abszurditás. Tehát egy, egy jól működő rendszerben ilyen nem létezik, mert ugyanis hát a, a, ha egyszer van egy költségvetés, ami azt jelenti, hogy merre kell menni, és hogyan kell menni, akkor az valóban annak a bizonyos sofőrnek, vagy annak a bizonyos hajóskapitánnak be kell tartania, tehát hogyha egyszer az a feladat, hogy, hogy menjen el mondjuk New Yorkba hajóval, akkor nem fog Ausztráliába menni, mert hogy neki úgy, úgy tetszik. Tehát a társasház, még egyszer mondom, nem jó példa, úgysem, mint a demokrácia szempontjából sem, és úgy sem, mint jól működő intézmény, nem jól működő intézmény, és hiába tol toldozzák, fordozzák, módosítják állandóan a törvényt, újabb és újabb kiegészítésekkel, ellátásokkal. A mi ellátva, de nem jól kormányzati rendszer mégis még leginkább erre hasonlít. Na most ez a baj, ez a baj, hogy ezt vettük alapul. Ugyanis ö, a, a, a polgármester nem a, tehát hogy mondjam, ez egész önkormányzat testületileg, mindenestül a, a maga az önkormányzat, az a, a helyben a lakók ö, összességét jelenti, mm -hmm. akik megbíznak a maguk nevében bizonyos, hogy képviseljék az ő érdekeiket, és miután nem, nem ülhet egy önkormányzatban 30 ezer ember, hanem mondjuk 30 vagy 15, és ezért a, a hogy működjőképes a dolog, ezért ő megbízik az ő képviselőjében, képviselőjében, tehát eddig a szintig igazabban, amit mondok, hogy ő az irányvonalat az ő nevében meghatározza. Hogy akkor mik a fő fejlesztési feladatok ebben a városba Meghatározza azt is, hogy ez miképpen élrendőrel, milyen eszközrendszerrel, és meghatározza azt is, hogy kire bízza rá ennek a hajónak a vezetését. Csak közbevetőleg, ha a a azért el, mert a hajó tulajdonosa beleszólt a kapitány dolgába. És az, arra ösztökéte, hogy először is teljesebb gőzel menjen előre, még éjszaka is, hagyja figyelme kívül a jégelentéseket, és ez éjszaki úttalányt választa nagyon rövidebb, mert hogy első úton a, a legrövidebb rövidebb idő alatt akartak volna átérni. Ha nem szól bele a kapitány dolgába, akkor nincs ez a katasztrófa. Tehát nem lehet úgy vezetni egy akár egy hajót, akár egy várost, hogy örökké belepofáznak a, a, abba, hogy most éppen merre ráncsalálja a kormány. Tehát igenis fenntartom, hogy miután eldőltek a legfontosabb kérdések, utána a végrehajtás, a végrehajtás soha nem volt demokratikus. A végrehajtásnak a, már ö, hatékonynak kellene, és nem demokratikus. demokratikusnak. Mert a kettő bizony nem olyan jól az hatékonyban demokratikus. Lehet vitatkozni hónapokon keresztül valamin akár éveken keresztül is, ha annyi idejük van, de végrehajtás, nem lehet hónapokon meg éveken át vitatkozni, hogy kiadnak egy utasítást, és, és akkor visszaszólok, hogy szerintem ezt nem így kéne csinálni. Ha kiderül, hogy rosszul vezeti azt a hajót az a kapitány, akkor legközelebb úton már nem a kapitány. Na jó, csak a politikában ez, ez minimum négy évet jelent. Na most hát ö, ö, még a kádári időszakban négy év alatt pedig hát kádári időszakban igen, létezett, létezett visszahívhatóság. Tehát a a, a a polgár az ő képviselőjét ha sorot és nem csak az ő számára, hanem a többi polgár számára is, hogy visszajött métatlanná vált a bizalmukra, vissza lehetett hívni. Egyrészt egyszerűen ezt a eszköz kéne behozni, hogy azért akármit ne gondoljon a képviselős megcsinálhat. Egyébként megint csak a mandátum. Most időben kötött a mandátum, régen pedig témák szerint volt kötött még a, a rendi országgyűlésnél. Nem időbeli mandátum, id időbeli kötöttség volt, hanem téma szerint egy kötöttség. A megyei kisgyűlés, így hívták a kisgyűlés, mert a, az ottani a nemesek gyűltek össze, meghatározták, hogy ők bizonyos fontos alapkérdésekben hogy fognak szavazni az országgyűléssel, és azt is, hogy ezt kik lesznek a küldötteik. És ezeket a küldötteket azzal küldték el, hogy ezekre így szavazzanak. Nem ott kapták meg a frakcióvezetőtől, hogy most a piros fejező kell mennyomniuk, hanem a megyei kisgyűlés kötött mandátummal őket oda, és azt mondták, hogy koronát. Lehet, hogy a képviselőnek személy szerint nem ez volt a, a meggyővédése, de ezzel küldték oda. Na most hát, e, itt is valami ilyesminek kéne lennie, hogy a képviselő ne érezze úgy, hogy most neki négy évenként egyszer kell az édenben a, a választójára figyelni, hanem e, érezze valahogy a, a közösségnek a figyelő tekintetét magán, hogy akármit e, nem csinálhat, e, kötött a mandátum, és vissza kéne hozni az időben kötött mandátumot is, olyan értelemben is, hogy visszaifató legyen egy, egy képviselő, és akkor talán ezek a visszaélések kevesebbé válnának. De ez nem mond ellent annak, hogy egy várost, mint ahogy egy hajót is, egy ember vezethet. Olyan nincs, hogy most a 23 kerületnek a küldöttsége fogja vezetni a várost. ebből óriási káosz lesz mert érdekes szükségszerűen el fognak egymástól térni. Na most ez egy, kicsit elmentünk elméleti irányba, de tulajdonképpen nem véletlenül, és ezen azért lehetne vitatkozni, amit mondasz, de van egy, egy nagyon konkrét tény, amivel szembe kell nézni, hogy ma talán egy kicsit a válság következtében is igény van arra, hogy e, határozottabb, és gyorsabb döntéseket tudjon hozni az állam. Ez egy picit hierarchikusabb döntési ö, ö, szisztémát követel meg. És az állam ma Magyarországon ebbe az irányba lépett, amit lehet akár ilyen értelemben egy, egy halvány lépésnek, akár a diktatúra felé is lépni. Én nem azonosítanám a kettőt. Egy biztos, hogy, hogy ahhoz, hogy valami hatékony legyen, ahhoz, ahhoz a döntésnek olyan gyorsnak kell lenni, és ha a külső körülmények olyan gyorsan változnak, mint ahogy most változnak, nem feltétlenül indokolatlan az, hogy ha ezért van ez, és nem másért, hogy, hogy akkor a döntések egy kicsit határozottabbak és katonásabbak legyenek, hisz ha mondjuk kitör a háború, akkor, akkor abban a pillanatban életbe fog lépni egy hadi rend, ahol, ahol katonai parancsok alapján fog menni a dolog. Na mindegy, ez az egyik, de a másik, hogy ugyanakkor, ha ez a kormányzat, vagy ez a rendszer így alakult ki, mert az élesnek gondoljuk a helyzetet, és ezt mi elfogadjuk, már mint a többség elfogadja az országba, és a választás ezt igazolja, és a, még a mai napig is a fölmérések azt igazolják, hogy az emberek ezt uh, tulajdonképpen jónak tartják. Akkor ezzel a budapesti önkormányzati rendszer megint teljesen szembe megy, Hisz mindenütt az érvényes, hogy lehetőleg legyen egy határozott döntési központ, ahonnan gyorsan el lehet hatékonyan intézni dolgokat, kívül Budapesten, ahol legyen 23 központ, és ne legyen feje az egésznek. Hanem csak egy névleges valami, amit hát semmiképpen nem fogunk elismerni a magunk fölött, hanem, hanem 23-an állunk a fején. Hát ez, ez, ez, ez megint olyan dolog, hogy egy, egy, ha, ez a, ha ez a szándék van, akkor ez megint ebbe a szándékba se illik bele. Én szerintem a általános demokrácia elképzelésbe se illik az egész, de teljesen mindegy ezen vitatkozni. Ez, ez, ez a politikám belül is egy, egy ellentmondás, ahogy én látom. Nem, semmi ellentmondás ebben nincs. Ö, annak 20 20 évvel ezelőtt is azért választotta ki ezt a faramúci önkormányzati rendszert, Budapestre, kivéve a gyövi bírót, ugye a Budapestet, hogy nehogy véletlenül túlságosan erős legyen és ellensúlyképezhessen a kormányra szemben. Mert régen volt, ezt a szegvárlapéter nem mondta. Pátyranítás volt, megkapta XY-társ, hogy, hogy neki mit kell csinálnia, és, és ez egyben a közműködő dagja tagja volt, mondjuk a, a, a, a tanácselnök. Tehát ezt nem volt kérdés, hogy, hogy mi lesz, mi fog történni. Na ugye, hogy ez megszűnt, az a veszély, meg mondom, fenyegetett, hogy a főváros, hát, hogy mondjam, ellensúlyt képez. Mert ugye nem csak az, hogy a lakosság 20%-a él itt, közel, most már csak 20%-a, hanem a GDP 40%-a itt keretkezik. Itt van a kutyajálásva. És, és eleve 20 évvel ezért találták ki ezt a rendszert, és, és hogy ha a központosítási törefések vannak kormány szinten, ebből egyenesen következik a fővárosnak tovább meggyengítése. Pontosan azért. De de mi nem az következik, hogy akkor a főváros is központosítsuk? Pont pedig azért, meg... hogy egy, egy központból törtönjön-e minden. de hát ugyanaz a központ. Nem. Nem, mert, mert, mert hát végül is ilyen direkt pálytrájtás hitünk szerint már nincsen. Jó, de most ha és ha És emiatt mégsem ugyanaz na a jó, központ. jó, de ma mindenütt a kétharmad érvényes. Ezzel tehát, együtt. Tehát úgy ez, ez mohánynak nincs értelme. Úgy látszik, hogy mégis így döntöttek így, a, a, a, a mértékadók, hogy ez a, az a biztos, ami Zihár alapon ö, maradjon csak egy hatalmi központ, nehogy véletlenül másfél legyen belőle. Nekem meg az a gyanú, hogy ez egy olyan, jó persze, ez még annyira folyós ez a dolog, hogy itt nincsenek jó, tudom, látom rajta, hogy szinte mérget lehetne lenni rá, hogy ez így fog hogy ahogy most már a Hogy most mi jutott eszembe. Igen. Na jó, de ez annyira. Képlékeny még ez a dolog, tehát annyira nincs ö, hivatalosan semmi mi ötletelés szintén tart tulajdonképpen, tehát azért ne... ötletek Igen, de nagyon, ö, nagyon irritáló az ötlet, én ezt elfogadom, de azért adjuk meg az igazságnak annyit, hogy ez, ez pillanatilag az ötletelés szintén van, ez azért nem, nem egy szándék, bár ismerni -e a a mai dolgot, ez bármelyik pillanatban önálló bele indítványként beleherapni, és három hét múlva ez az ötlet, ez, ez meg is van szavazva, hát akkor valószínűleg nagyon mondjuk izgalmassá válik a dolog, és, és, és hát nem tudom elképzelni, hogy ezt egy város hogyan fogja tudni hosszú távon kibekkelni. Különösen akkor, és itt jön a, a dolog, amire nem gondol senki, hogy ha megváltozik a politikai akaratnak a, az egységessége, és nincs harmad és nincs ez, uh -huh. hanem van egy, egy, egy nagyon vegyes Ugyanakkor valami. Ugye be van betonozva egy ilyen helyzet. És be van betonozva egy olyan, így, ilyen helyzet, ami, ami hát rettenetes következményekkel járhat hosszabb távon. Hisz a politikusok nem arról híresek sajnos, hogy együttműködnek pláne, hogyha nem színűek, de még az egyszínűek sem működnek együtt, itt most azt a szomorú tényt látjuk. Hát igazán nem tudok más mondani erre, mint hogy szívemből mondtad, amit mondtál. Azonnak kéne ezt hallaniuk, akiknek ez tisztük, hogy, hogy végig gondolják, hogy, hogy mit is cselekszenek, hatalmi, meg, meg pillanatnyi érdekből vezéreltetve, Azért nem babra megy ez a dolog, így is majd egy kaotikus viszonyok kez, alakultak ki Budapesten, és sokáig azt hittük, hogy, hát, hogy mondjam, a Demszki féle érálnál rosszabb időszak nem jöhet, de hát lehet, hogy vagyunk olyan ügyesek, hogy még ezt is képesek lennénk alulmúlni minden, hogy építész szempontból is nekem húsz évvel ezelőtt olyan naív reményeim voltak, hogy ez a merev panelvilág, ez a, ez a kockológiai világ, hogy ez az a építészetnek a mélypontját jelentette és ennél már csak följebb jöhet és sajnos csalódnom kellett, mert lehetett még ennél rosszabb dolgokat csinálni, minden, hogy az elmúlt húsz év bebizonyította, hát lehet, lehet is hogy még ennél rosszabb is lehet -e a város Ez ezt mondta Mikosi Endre ebben a műsorban ő, hogy ez a város olyan hallatlanul gazdag, hogy sajnos azt is elviseli, hogy ilyen rossz irányítást kapjon, mert egy, egy szegényen város menne elég hamar ebbe, és kénytelenek lennének változtatni rajta. De a 40%-os GDP ennek vele a háttérben lehet ilyen kísérletezés is. Igen, csak tulajdonképpen itt az a probléma, hogy a 40%-os GDP az nem Budapestet illeti. De valamennyi illet azért belőle, mert egy seppen ide is. Tehát, lehet, szükségszerűen kell, hiszen ezen a területen történik, de de azért ez egy önmagában az egy történelmi nonsensz. Persze az is nonsensz, hogy a világon ekkora nagyvárosok alakulnak, és, és, és a többi város rovására. De Magyarországon szerintem ez egy nonszenz, hogy, hogy Budapest az, az eleve tízszer nagyobb, mint a következő város, és nincs egy, nincs egy, egy kiegyenlített, hogy mondjam, gazdasági, eloszlása az országban, hmm. ami, ami tulajdonképpen jó, ennek történelmi oka vannak, okai vannak. Tehát ez, ennek, ez, ez így alakult ki, de tulajdonképpen ez megint egy olyan dolog, hogy egy, egy, egy átgondolatlan koncepció, hisz ez szerintem egy országnak nem tesz jót. Kell, legyen egy főváros. De nézd meg, milyen érdekes, hogy, hogy ah, oké, okay, annak is történelmi okai voltak, de képes volt a német szövetségi köztársaság bomba helyezni egy kisvárosba. A... Kibombázták őket bomba. Világos, de a röhely az, hogy nem Hamburgba rakták, nem Frankfurtba, nem ők idegen se tekintették ezt, azért tették ö, látványosan, de demonstratíve de egy de, kisvárosba. De dövenetes az, hogy működött. Tehát itt, itt nem ez a apoén egy működött, és abban az országban ö, jó, hát persze szövetségi köztársaság azért minden sokkal nagyobb, és sok Kis országból áll, ha úgy vesszük. De hát ö, a többi város, függetlenül a fővárostól, ö, tudott fejlődése, minden a fővárosban ment. Nálunk pedig ez, ez egy, tényleg egy ilyen vízfejnek tűnik, és, és tulajdonképpen ez a vízfej nem nagyon jól. Nem. Na ö, most ö, működik. Ez is számtalanszor volt szó ebben a műsorban is erről, ezt mindenki tudja, ez kö, egyik legközismertebb tény ez a vízfej szindróma. Az okokat is nagyjából tudjuk. Ugye már a reformkorban is, és ez volt a cél, hogy az a ország fővárosát fejlesszék, és ezzel a, a, az országot megerősíteni, ez volt a cél. Majd ugye a után erre ehhez erős fejlesztő erők társultak, tehát meg valósítani, és érteleken keresztül tudatosan idevezettek mindent, idehoztak mindent, ide jöttek a vasútvonalak, és itt a, amább... De ez fizikai szinten is ö, lehetetlen a helyzet, na most, mert ö, jószerűen majdnem egy ponton akarnak mindent keresztül vezetni ebben az országban. Igen, igen, ez így van. Például, amikor 1994-ben vasúti sztrájk volt, akkor a a, a melyik pályaudvar, igen, a Ferencvárosi rendező pályaudvar ugye, ugye a sztrákba lépett, és, és hát nem küldte át a a vasúti hídon, és megbénult az ország. Kész, vége volt és rájöttek, hogy valami sérülékeny a dolog, mert egy ponton nem uh -huh. az ország két fele, és akkor gyorsan döntöttek és építettek további vasúti hidakat máshova. De az biztos, hogy ilyen szélsőséges mértékben támogatták ezt a Budapestet, amiben nem csak az volt az országot, hogy egységesítsék, meg erősítsék, hanem Bécsnek ellenpódusát képezzék, hogy valamikor a, a Biodom központja ide kerüljön. Na most hát ez volt a, a cél, Ugye a Kreopátra óra nem volt elég hosszú, ahhoz, hogy másképp alakuljon a történelem, tehát így alakult, ahogy alakult, szétesett itt körülöttünk minden, a város meg itt maradt, sőt, tovább növekedett, mert az elcsatott területekről nek a nagy része, akinek nem mondtam, volt rokonsága, hova ment, a fővárosba ment. Ez a történelme oka, hogy, vál, hogy Budapesten nyire hirtelen így. jelentősé vált, a, a, a válta, többi összképe. Még a második világháború <gül> után is tovább növekedett, még tovább <gül> növekedett a város, tehát ez már tényleg egy ilyen, mikor, mikor a, a gravitáció a bizonyos határt túlhal, és már kezdi beszippantani <gül> magában már önműködésében <gül> a fekete a, a szintromáról. Valóban valamon a rendszerváltáskor ez megtorpant. Sőt, hát ilyen van, úgyhogy négyes metro. Igen, tényleg. És, és tényleg eltűnt benne, vagy eltűnt Rengeteg benne, pénz. óriási mennyiségű Igen, pénz, ami, van. ami hát mondhatni, hogy a, a pénzek kellettet tömni, a, a, a annyi A van. létesítmény értékéhez képest azért észonytató pénz Igen. megy el benne. Igen. Na visszatérve, tehát most mondják azt, hogy Budapestnek csökkent a lakossága, de hol csökkent? Budapest környékére a agglomeráció mentek ki, tehát hogyha együtt egyben vennénk az agglomerációjával, akkor még tovább kellett a lakosság, tehát még, még, még ez sem igaz. De Budapest pont emiatt, most, most lehet agglalni, hogy ezért azért, amit azért tény, hogy a kimag egy nagyságrendő nagyobb, mint utána a következő legnagyobb rebrecem, és hát most ez van, kész, tudomassuk kell venni. Ezek lenni. Vannak éppen ilyen országok, nem az egyetüli Magyarország. Ö, és ezt, nem, ezt kell kezelni. Nem, ez, ezt megértem, Na most a világ csak a világon... Nem világ tendencia, mert, mert valóban a, a, például vannak olyan országok, ahol nem a olyan város a főváros. De vannak olyan... Hát főváros, de tudom, ott van Mexico City Mexikóban. Hát ez, ezek rémesek. Na jó, de, de a hasonlóság ott van, én úgy érzem, ha nem is tökéletes az analógia, hogy hogy vannak olyan, hát harmadik világbeli országok országás ahol egy kicsit a, tehát részben a korrupció miatt, részben a, a közfelfogás miatt ö, ö, hát így egy eplőbe van dobva egy kicsit a lovak közé. Tehát magyarul egy város észnélkül növekszik, és nincs egy olyan erő, a városnak a, a vezetősége vagy az önkormányzata, az egy báb a legtöbb helyen. Mert a korrupció megette az egészet. Vagy soha nem épült ki egy olyan erős, hierarchikus, vagy bármilyen állami rendszer, aminek elég ereje lenne ahhoz a, a népmozgáshoz és gazdasági mozgáshoz, amit egy országban benne van, és a szegények oda mennek, és így, a többi, és nincsen az államnak erre befolyása. De Magyarországnak lehetne. A nyugati erépői országok pont abban lennének jobbak, hogy, hogy az államnak sokkal nagyobb kontrolláló szerepe lehet, és bizonyos helyek, mint Dániában, meg néhány országban, ezt sokkal komolyabban ö, veszik is, és megpróbálják ö, uh -huh. kihasználni. Tehát, de ahhoz, ahhoz egy távlati gondolkodás is szükséges. Hát igen. Na most, hát jó ez a példa korrupció gyanús helyekről, hogy ott ugye nem érdek az, hogy igaz a rend legyen, és egy erős kezűvezetés ne legyen, hát akkor most ilyen aspektusból sem általa megfontolni ezeket az ötleteket, amelyeket most itten kószál, kószálnak, hogy akkor most mit is szolgálunk ezekkel a dolgokkal? Tehát valóban erről, erről nem volt szó, de azon túl, hogy a hatásfokot csökkenti, az ilyenfajta vezetési módszer még veszélyének is alapot ad, tehát több szempontból is jól lenne megfontolni, hogy érdemese még rontani a helyzeten. Visszatérve Budapestre. Pontosan azért, mert egy különleges méretű és egyébként is különleges város, az irányításának is különlegesnek kell lenni, ezt kell venni. Tehát nem arról van most szó, nem azért papolunk itt, hogy azt akarjuk elérni, hogy, hogy ugyanaz legyen Budapesten, mint az általános önkormányzati szférában, nemes medves több bat, batonyáig, vagy fordítva, hanem Budapest valóban sok szempontból különleges, ez hatalomásról veszik, hanem ez így van. Tehát itt az irányításnak is, hogy mondjam, Cizellátabbnak kell lennie. Mely más ö, város, mondjuk egy megyeszékhely, néhol kiírjogatják, hogy mit tudom, hogy a kerület, pedig Kecskemét nem vannak ilyen táblák. De ez csak egy történelmi érdekesség, semmi jelentősége. Mm. Tehát egy ilyen egy, egy, száz, egy városnál nincs, nincs szükség egész egyszerűen rá. Hát Budapestnek a legnagyobb kerület önmagában ennyi, tehát. Tehát egész hát, egyszerűen irányítható. az önkormányzati intézmények kerületen ö, be vannak nem, szervező, egy, De Még egy, valószínűleg az sem, mert egy Még egy középvárosban is nincs szükség az ilyenfajta fajta hmm. ö, ö, ö, igen, igen, mert a legnagyobb város Magyarországon? Tűz, Miskolc? De a... hát most már Debrecen, de mindegy. Hát Debrecen mindegy, mindegy de, de körülbelül mint az, mint az egyik legnagyobb kerület Így van. Budapesten, most tehát pont, azért nem... Most pont azért mondom, amit igen. mondok, hogy, hogy a kerület nem arról van szó, hogy ne lenne szükség kerületekre, igenis szükség van kerületekre, mert egy ekkora várost egy központból minden részletek kiterjedően valóban nem lehet irányítani, de ennek meg volt már a módja, ezt kitalálták, ez nem újdonság, hogy ha a ilyen hogy lehet évényesí mm. Az a legelső az, hogy a város üzemeltetésének azok a részei, amelyek nem egy, egy nagy egységes hálózatba kell, hogy szerveződjenek, hanem mondjuk iskolák, egészségügyi dolgok, mi, é, ilyesmi, azok ö, lehetnek kerületi irányítás alatt, köztisztaság, mit tudom én, a, az olyasmi, mint BKV, az már szükségszerűen fővárosi irányítás uh -huh. alatt kell legyen. Hát most is nagyjából így van, nem? Hát ö, nem, most megy, megyek tovább. A, itt van például az építés ö, irányítás. Uh -huh. Hogy hogy, na, a régen úgy volt, hogy volt az első fok, a fővárosod a másodfok. Uh -huh. hát ilyen hierarchia volt. Nem egy kormányhivatal volt a másodfok, hanem az önkormányzat, vagy annak idejében tanács, tehát, hogyha valaki megfelebb ezt az elsőfogó ö, építési engedélyt, akkor már fővároshoz került az ügy. Na most így is működhetne a dolog, hogy ne csak a, ahogy Rádai Mihály elmondta, csak a jogszabályt nézzék, semmi más ne nézzenek, és a törtáncokat ne, ne is ö, foglalkoztassák, mert minek elég megnézni a paragrafust, hanem szerintem, ö, ha normálisan működne a város, akkor lehetne a építési igazgatás a, a önkormányzatnál, azzal, hogy a másodfok már a fővárosnál van, és a... a jó, ja és akkor még, amit akartam mondani, hogy bizonyos területeken, például a... Világorossági területen, vagy a, ami műemléknél mondjuk eleve a műemléki hatóság, de mondjuk a, a műemléki területen lévő egyedéleg nem, nem, nem védett épületnél lehetne már az első fok a főváros. Uh -huh. Megvilágarosségi védett terület, és ott akárki nem adhatható, Az egész sengedét. város Pontosan azért. Uh -huh. Tehát meghatározhatók lennének, vagy műemlékének védett ö, területek, mint a, az egész ö, be kelletelep, az ilyeneket igenis lehetne fővárosi, már első fokon fővárosnak adni, és ott mondjuk valóban lehetne más a fok egy kormányhivatal, vagy mondjuk hát lehetne bírósághoz fordulni, és a, ezek jogi, jogi részletek. A ilyen azok a, azok a szintek, amelyek köcsövetésben a város fenntartásához tartoznak, az, azok a nagy része lehetne a kerületeknél, a város fejlesztésének a nagy része ma lehetne a fővárosnál eleve, tehát így módon egységesítve a városnak a, a fenntartását és a város irányítását. De hát most, mint tudjuk, az ellenkezője zajlik, ez csak egy ötlet volt, ami részünk is elhangzott uh -huh. az étterben, Jó, az hogy így főle. is lehet beszélni. egy ötlet, de hát akkor hadd menjenek az ötletek egymással szembe, mert euh, az nem csak egy ötlet reális. Hát pontosan, pontosabban. Illetve pontosabban azt is fontos megérteni, hogy hol van a realitása. Én megértem annak a kerületi polgármesternek a, a, hogy mondjam, a saját realitását, mi szerint ő nem akar engedni egy bizonyos, hogy mondjam, befolyásból, de kell, hogy engedjem. Kell, hogy, hogy ez olyan mértékig csorbuljon, hogy ez ezt vesztességként érződjön. Az egyes dolgokat igenis központosítani kell, mindenhogy az állami szférában, állami szinten nagyon jól tudják. Ez a, a főváros szintjén is így kéne történjen. Tehát, hogyha bizonyos. Tehát a szubszidiaritás nem azt jelenti, hogy, hogy most mindent demokratikusan szétszórok, hanem a helyén történnek a döntések. És hogyha túlságosan központosodtak a döntések, akkor valóban demokratikus irányba kell elvinni, és arra a szintre vinni a döntéseket, ahova az a való. De a túlságosan szétszórták a döntéseket, akkor bizony az ellenkezőjét is jelentheti mm -hmm. a szucizálytes elve, ami sokan félreértenek, hogy csak a, de a decentralizációt jelenti, nem azt jelenti, jelentem, az ellenkezőjét is jelentheti. Mi pedig két hét múlva jövünk ismét a nagyvárs dilemmák a bányi gézzel. Gábor.